У гілки Колінс «Жінка в білому» Роман Читає Лілія Мироненко Оповідь продовжує Фредерік Ферлі, ексквар власник маєтку Лімеріч Про те, яким чином одержано звіт містера Ферлі, а також інші звіти, наведені після цього, ми розповімо далі Велике лихо мого життя полягає в тому, що ніхто не хоче дати мені спокій. «Навіщо?» – питаю я всіх-усіх. «Навіщо турбувати мене?» Ніхто не відповідає на це запитання. І ніхто не дає мені спокою. Родичі, друзі і чужі люди не наче змовилися набридати мені. «За що?» Питаю сам себе. Питаю те саме мого камердинера Луї по 50 разів на день. Що я зробив їм поганого? Ні я, ні він не можемо дати відповіді на це запитання. Диво-дивне. А це мене спостигла ще й така прикрість. Причепилися, щоб я написав цей звіт. Чи ж людині з такими нещасними нервами писати якісь там звіти. Коли я наводжу це абсолютно серйозне заперечення, мені кажуть, що певні важливі події, пов'язані з долею моєї небоги, сталися при мені, тож саме я повинен їх описати. На випадок, коли б я не зумів змусити себе виконати це прохання – Мені погрожують такими наслідками, від самої думки, про які я впадаю в прострацію. Якщо по правді, то нічого погрожувати мені. Розбитий своїми хворобами та родинними клопотами я не здатний чинити опір. Якщо ви наполягаєте, ви неправедно користаєтеся з мого безсилля. І я негайно поступаюсь. Я спробую пригадати, що зможу, протестуючи. І написати, що зможу, теж протестуючи. А те, чого я не зможу пригадати і написати, доведеться пригадати і написати замість мене, моєму камердинерові Луї. Він осел, а я інвалід. І вдвох ми ще, чого доброго, наробимо всяких помилок. Як це принизливо! Мені кажуть, що я повинен попригадувати дати. Боже, милий, в житті своєму я ще не запам'ятав жодної дати. З чого мені почати, і то не знаю. Я спитав Луї. Він зовсім не такий осел, за якого я його досі мав. Він пам'ятає, коли це сталося, з точністю від одного до двох тижнів. А я пам'ятаю ім'я тієї особи. Це було десь наприкінці червня чи на початку липня, а ім'я молодої особи, як на мене, вкрай вульгарне. Було Фанні. Отже, наприкінці червня чи на початку липня я напівлежав, як звичайно, у своєму кріслі в оточенні різних творів мистецтва, що їх я призбирую, аби вдосконалити самаки моїх сусідів-варварів. Сказати точніше, довкола мене були дагеротипи моїх картин, гравюр, офортів, давніх монет. І всякої такої всячини, якої я наміряюся невдовзі пожертвувати. Да геротипи, звісно. Я веду мову про них. Якщо взагалі можна вести про щось мову цією неоковирною англійщиною, Пожертвувати закладові в Карлайлі – жахливе місце, маючи на меті вдосконалення смаків і членів, варварів. Савандалів. Щира правда. Дагеротип – це спеціальним способом зроблений знімок. Можна було б припустити, що джентльмена, котрий збирається вчинити величезне національне добродійство своїм співвітчизникам, не будуть так бездушно турбувати всілякими приватними ускладненнями та родинними незгодами. «Де там?» «Помилкова думка, запевняю вас, коли взяти мій випадок. Та хай там що, а я напівлежав серед моїх мистецьких скарбів і мріяв про спокійний ранок. Звісно, саме тому, що я мріяв про спокійний ранок, увійшов Луї. Нічого дивного, що я поцікавився, якого дітька він з'явився» коли я не кликав його дзвоником. Я рідко лаюся. Це така неджельтменська звичка. Та коли Луї замість відповіді осьміхнувся, я вважаю зовсім не дивним, що прокляв його за це. Хай там що, а я це зробив. За моїми спостереженнями, подібні суворі заходи незмінно приводять до тями людей нижчих класів. Луї теж утямився. Він зробився такий люб'язний, що облишив всі мішки і доповів, що там за дверима чекає молода особа, яка просить прийняти її. І додав з осоружною балакучістю притаманною слугам, що звати її Фанні. Яка Фанні? Покоївка леді Глайцер. Що потрібно покоївці леді Глад від мене? Лист, сер, візьміть його. Вона відмовляється віддавати листа будь-кому крім вас, сер. Хто надіслав листа? Міс Голком, сер. Щойно я почув ім'я міс Голком, я здався. Я звик здаватися міс Голком. І з досвіду знаю. Що так буде менше галасу. Я здався й цього разу, дорога Меріан. Хай покоївка леді Глайду війде. Луї, стривайте, її черевики риплять. Я був зобов'язаний поставити це запитання. Черевики на рипах псують мені настрій на цілий день. Я скорився необхідності прийняти молоду особу. Але я не бажав скорятися тому, щоб її черевики зіпсували мені настрій. Є межі навіть моєму терпінню. Луї твердо запевнив мене, що на її черевики можна покластись. Я махнув рукою. Він впустив її. Чи ж треба згадувати, що своє збентеження вона виказала тим, що стулила губи і почала дихати носом? Тому, хто вивчає жіночу природу нижчих класів, безперечно, можна цього й не згадувати. Хочу віддати належне дівчині, її черевики таки не рипіли. Але чому у всіх молодих служниць завжди пітніють руки? Чому в них завжди товсті носи і грубі щоки? І чому їхні обличчя? Так плачевно недовершені, особливо кутик і повік. Я не такий здоровий, щоб самому заглиблюватися в такі питання, але я звертаюся до вчених людей, котрі при здоров'ї. Чому немає у нас розмаїття серед нашої породи молодих осіб? У вас лист для мене від міс голком? Прошу покладіть його на стіл. Тільки нічого не перекиньте. Як там ведеться міс Голком? Добре, дякую вам, сер. А леді я не дістав відповіді. Обличчя молодої особи зробилося ще більш невивершене. І, здається, вона заплакала. Безперечно, я бачив якусь вологу на її щока, сльози чи піт. Луї з яким я щойно порадився, схильний вважати, що то були сльози. Він належить до її класу, йому це краще знати. Припустімо, сльози. За винятком тих випадків, коли благородне мистецтво цілком слушно робить сльози, не схожими на справжні, я рішуче заперечую проти сліз. Висловлюючись по-науковому, сльози... Це виділення. Я можу зрозуміти, що виділення можуть бути здорові чи нездорові, але не можу збагнути, що в них цікавого з погляду сентиментів. Можливо, через те, що мої власні виділення всі без винятку хворобливі. Я трохи упереджений проти них взагалі. Та дарма. В цьому випадку я поводився з усією можливою тактовністю і співчуттям. Я заплющив очі і сказав Луї, спробуйте з'ясувати, що вона хоче цим сказати. Луї пробував, і молода особа спробувала. Їм пощастило до такої міри заплутати одне одного, що мушу сказати, я їм просто вдячний. Так вони мене потішили. Мабуть, я знов пошлю по них, як тільки буду в поганому гуморі. Я щойно поділився цією ідеєю Злуї. Дивно, але він начебто знітився. Бідолаха. Сподіваюсь, від мене не чекають, що я буду тут повторяти покоївчине пояснення її сліз, переказане мені з її слів англійщиною мого швейцарського камердинера. Це просто неможливе завдання для мене. Я зможу хіба що відтворити мої власні враження та почуття. Чи ж досить буде цього? Прошу відповісти ствердно. Мені здається, вона почала розповідати мені через злуї, що хазяїн звільнив їй від обов'язків хазяйчиної покоївки. «Зважте на дивну непослідовність молодої особи! До чого тут я, коли її звільнили з роботи?» Діставши розрахунок, вона пішла ночувати до заїзду. «Я не тримаю заїздів! Навіщо говорити мені про це?» Між шостою і сьомою годинами вечора до неї зайшла Мі з Голком попрощатись і дала їй два листи одного для мене, другого для якого джентльмена в Лондоні. Але ж я не джентльмен у Лондоні. Хай йому всячина. З обачності вона сховала обидва листи за пазуху. А мені яке діло до цього? Вона дуже сумувала, коли мізголком пішла від неї і не могла ні їсти, ні пити, аж поки не настав час лягати спати, і тоді було близько дев'ятої вечора, згадавши, що за день вона і різки не мала в роті, захотіла випити чашку чаю. І чому я повинен відповідати за ці вульгарні переживання, що починаються сумом, а кінчаються чашкою чаю? Саме тієї хвилини, коли вона поставила горнятку на вогонь, «Я наводжу ці слова, покладаючись на луї, бо він запевняє, ніби розуміє їхнє значення і залюбки мені пояснить. Але я принципово не бажаю слухати ніяких пояснень, тож тільки вона поставила горнятку на вогонь, як двері відчинились, і її мовобухом по голові вдарило. Знов її власні слова». Зовсім зрозуміли цього разу не тільки для мене, а й для Луї, бо до неї зайшла її світлість, міледі графиня. З почуття великої втіхи я тут відтворюю, як титулує мою сестру, покоївка моєї небоги. Моя бідолашна сестра – набридлива жінка, що вийшла заміж за чужоземця. Та продовжую... Двері відчинились. Її світлість міледі графиня увійшла до кімнати. Її молоду особу мовобухом по голові ударило. Дуже цікаво. Мені таки треба трохи перепочити. Зібратися на силі. Ось полежу, відкинувшись у кріслі і заплющивши очі. Кілька хвилин. Луї мочить бідні мої, болючі скроні одеколоном, і тоді, можливо, я буду здатний писати далі. Її світлість, міледі, графиня. Ні, писати я можу, та сидіти мені не сила. Краще я приляжу і диктуватиму. Влоїжа хливий акцент, але англійську мову він знає і писати може. Вельми зручно. Її світлість міледі графиня пояснила свою несподівану появу в заїзді тим, що прийшла переказати Фанні ще якісь невеличкі доручення від міс Гокомп. Та, мовляв, поспішала і забула про це сказати. Молода особа хотіла зразу ж почути, що то за доручення, але графиня не поспішала говорити про них. «Як це схоже!» на набридливі звички моєї сестри, поки фанні не вип'є чаю. Її світлість напрочуд турботливо і люб'язно. Як це не схоже на мою сестру? Сказала. Бідна моя дівчинко, я певна, що вам дуже хочеться чаю. Хай доручення трохи почекають. бо. «Заспокойтеся, я сама запарю чаю і вип'ю чашечку з вами». Здається, саме такі було сказано слова. Саме так їх свильовано повторила в моїй присутності молода особа. У всякому разі графиня наполягла на своєму і запарила чаю. І в своєму приниженні зайшла так далеко, що налила по чашці чаю собі, «І дівчині!» Та випила чаю і, за її словами, відзначила цей незвичайний випадок тим, що через п'ять хвилин ураз ліла перше в своєму житті. Тут я знов наводжу її власні слова. Луї вважає, що вони супроводилися ще череснішим виділенням сліз. Сам я не можу ствердити, так це було чи ні. Досить було з мене, що я присилував себе слухати, а очі мої тоді були заплющені. Де ж це я зупинився? Ах так, вона зомліла, випивши чашку чаю з графинею. Випадок, який, можливо, зацікавив би мене, коли б я був її лікарем, але не маючи відношення до медицини, я просто нудьгував. Слухаючи її розповідь про це, та й годі. Через півгодини, прийшовши до тями, вона побачила, що лежить на кушетці, а коло неї, окрім хазяйки, нема більш нікого. Графиня надумала, що вже надто пізня година, щоб лишатися далі в заїзді, і пішла геть, як тільки дівчина почала виявляти ознаки життя. Хазя, була така добра, що відвела дівчину на гору і допомогла обляхтися. Лишившись на самоті, вона помацала в себе за пазухою. «Я вельми жалкую, що мушу вдруге згадувати таку річ», і переконалася, що обидва листи лежать собі в тому сховку, але чомусь пожмакані. Цілу ніч голова її крутилася, та вранці вона вже почувалася досить добре, щоб рушити в дорогу. Листа, адресованого тому набридливому незнайомцеві, лондонському джентльменові, вона вкинула поштову скриньку, а нині передавала другого листа просто мені в руки, як було їй велено. Все це була щира правда, і хоч вона не могла дорікнути собі ні за яке недбальство Вона була в цілковитому сум'ятті І дуже-дуже потребувала поради При цих словах, як вважає Луї Знов з'явилися виділення Може й так Але куди важливіше згадати Що саме при цих її словах Мій терпець луснув Я розплющив очі і втрутився І до чого все це? Спитав я, не тя покоївка моєї небоги витріщилася на мене і стала, мов води в рот набравши. — Спробуйте з'ясувати, — сказав я камердинеру, — перекладайте мені, Луї. Луї спробував і почав перекладати. Іншими словами, він негайно поринув з головою в колодязь плутанини. І молода особа Канула слідком за ним. Та вже й не пам'ятаю, коли я так тішився. Поки це мене розважало, я дозволяв їм борсатися на дні колодязя, а коли мені обридло, я зробив розумове зусилля і витяг їх нагору. Чи й варто казати, що моє втручання дало мені змогу за якийсь час з'ясувати значення вислові молодої особи? Я з'ясував, що вона в цілковитому сум'ятті, бо та послідовність подій, яку вона тільки-но змалювала, завадила їй дістати від графині додаткові доручення «Міс Голком. Вона потерпала, що ті доручення мали велику вагу для її хазяйки. Вона ввернулася поночі в Блеквотер Парк, аби спитати про них у самої «Міс Голком, але не посміла. Через сера Персіваля І залишитися ще на день у заїзді вона не зважилась Бо мізголком веліла їй ні в якому разі Не спізнитися на ранковий поїзд Вона дуже потерпала Коли б ті її злощасні млості Не призвали до іншого нещастя Її господиня ще подумає Що на неї не можна покластися вона смиренно просила моєї ради, чи варто їй написати до згоком, усе пояснивши і попросивши пробачення, а також спитавши, чи не могла б вона перелічити ті доручення в листі, якщо ще не пізно. Я не перепрошую за ці вкрай прозаїчні рядки. Мені велено написати їй. Неймовірно, але є люди яких і справді більше цікавить те, що мені сказала тоді покоївка моєї небоги, аніж те, що я їй сказав. Кумедна зіпсутість! Я була б вам така вдячна, сер, коли б ви люб'язно порадили мені, як краще вчинити, заявила молода особа. Лишіть усе, як є, сказав я, пристосовуючи свою мову. До рівня слухачки, я завжди лишаю все, як є. Так, це все. Якщо ви вважаєте, сер, що я беру на себе надто велику сміливість, бажаючи написати доміз Голком, то я, звісно, не посмію писати їй, але мені так хочеться зробити все, що я тільки можу для моєї пані. Люди нижчого класу ніколи не знають, коли та як їм слід вийти з кімнати. Вони вічно потребують допомоги в цьому від людей вищого кола. Я вирішив, що давно пора допомогти молодій особі вийти, і зробив це з допомогою двох сілів, сповнених здорового глузду. «До побачення!» Щось у цієї незвичайної дівчини раптом рипнуло. Чи на ній, чи всередині в неї. Луї дивився на неї. «Я – ні». То він стверджує, що вона рипнула, коли робила реверанс. «Цікаво, що ж рипнуло?» «Її черевики, корсет чи кістки?» Луї гадає – що рипнув її корсет. Чудеса! Щойно лишившись на самоті, я трохи подрімав, бо мене й справді хилило на сон. А коли прокинувся, то помітив на столику листа дорогої Меріан. Коли б я хоч приблизно уявляв, що в ньому написано, то безперечно і не пробував би розкривати конверта. Та бувши на лихо, Блаженному невіданні і нічого не підозрюючи, я прочитав листа, і враз мій настрій зіпсувався на цілий день. За вдачею я один із найлагідніших людей на світі, поблажливий до всіх, ні на кого ні за що не ображаюсь, але, як я вже зазначав, є межа навіть моєму терпінню». Я поклав листа Мерія на столик і відчув з повним правом, що мене прикро скривджено. Тут я хочу зробити одну заувагу. Вона, звісно, стосується до серйозної справи, про яку мова, а то б я не висловлював її на цих сторінках. Ні в чому, на мою думку». Огидний егоїзм людства не виявляється з такою відворотною оголеністю, і то в усіх класах суспільства, як у приниженні, що його неодружені люди зазнають від одружених. Якщо ви проявили аж стільки розуму і самозречення, аби не додавати ще й власного сімейства, дойте так на то щільненого населення». Ви неодмінно станете об'єктом для помсти ваших одружених друзів, котрі свого часу не спромоглися на розум і самозречення. Ви станете їхнім духівником. Вам вони виплакуватимуть свої подружні прикрощі. Вас зроблять другом їхніх дітей, хай вони тільки народяться. Чоловіки і дружини – Виповідають свої подружні клопоти старим парубкам і старим дівам, щоб ті від цього страждали. Взяти, наприклад, мене. Я розважливо зостався неодружений, а мій бідолашний любий брат Філіп нерозважно одружився. І що ж він робить, помираючи, лишає свою дочку на мене? Вона чудова дівчина» але водночас на мене падає і жахлива відповідальність за неї. За що складати її на мої плечі? А за те, бачте, що я, бувши безневинним одинаком, повинен звільняти моїх одружених родичів від усіх їхніх подружніх обов'язків та клопотів. Я стараюся з усіх сил щоб виконати за мого брата його батьківський обов'язок. Із нескінченними тривогами та ускладненнями видаю мою небогу за чоловіка, якого сам батько вибрав їй засудженого. У неї з чоловіком виникає незлагода з усіма прикрими наслідками. Що ж робить вона з тими прикрими наслідками? Складає їх на мої плечі. А завіщо? За те, що я, бувши безневинним одинаком, повинен звільняти моїх одружених родичів від усіх їхніх подружніх обов'язків та клопотів. Бідолашні неодружені люди! Жалюгідна людська природа! Чи й варто згадувати, що Меріан погрожувала мені в листі? Всі мені погрожують, усі можливі жахи повинні були впасти на мою самовіддану голову, якби я не зважився зробити з притулок для моєї небоги з її нещастями. І все-таки я вагався. Я вже згадував, що досі я, як правило, скорявся, дорогий Меріан, аби уникнути галасу. Але в цьому випадку можливі наслідки її вкрай нерозважної пропозиції змусили мене зволікати. Якби я відчинив двері Лімеріджа, щоб прихистити в ньому леді Глайт, хто поручився б, що сер Персіваль у страшному обуренні не примчить слідом за нею та не накинеться на мене за переховування його дружини? Я побачив що це втягло б мене в страшний лабіринт клопотів і твердо вирішив попередньо промацати ґрунт. Тож я написав, дорогі Меріан, оскільки вона не мала свого чоловіка, який міг би заявити на неї свої права, щоб вона спочатку сама приїхала сюди в Лімеріч переговорити про все зі мною. Я запевнив її, що прийму нашу любу Лору з превеликою радістю. Хай тільки Меріан розвіє мої страхи, щоб я був цілком спокійний. І не інакше. Я, звісно, річ перечував тоді. Це моє зволікання може закінчитися тим, що Меріан примчить сюди, аби виплеснути свій праведний гнів та хряснути дверима. Але з другого боку коли б я вирішив інакше, сюди міг примчати сер Персіваль, теж у праведному гніві, теж хряскаючи дверима. А з цих двох гнівів і хряскань я віддавав перевагу тому, яким загрожувала мені Меріан, бо вже звик до нього. Відповідно, я відіслав листа з поштою. Так чи так, але це був виграш у часі. «Іо небеса! Одне це було велике благо! Коли я перебуваю в стані цілковитої прострації, чи вказав я, що від листа Меріан пав у цілковиту прострацію? Звичайно, я оговтуюсь протягом трьох днів. Це було вельми нерозважно з мого боку сподіватися триденного спокою. Де там? Спокою не було й близько. Третього дня пошта принесла мені вкрай зухвалого листа від зовсім незнайомої мені особи. Особа називалась компаньйоном нашого юриста, нашого дорогого тупоголового старигана Гілмора. Він, мовляв, виконує його обов'язки. Цей компаньйон сповіщав мене що дістав недавно листа, адресованого йому рукою міс Голком. Відкривши конверта, він на превеликий свій подив побачив, що там був усього тільки чистий аркуш паперу. Ця обставина видалась йому вельми підозрілою. Його невгамовний юридичний нюх підказав йому, що хтось таємно вкрав листа, і він негайно, Написав домі з голком, але відповіді із зворотною поштою не дістав. Зіткнувшися з таким утрудненням, він, замість діяти розважливо, тобто дозволити, щоб усе текло своєю течією, з дурного розуму надумав дозволити мені своїм листом, де питався, чи не відомо щонебудь мені про цю справу. «Якого дітька?» Повинен був я про все це знати, навіщо тривожити мене і себе заодно. Так я йому й написав. Це був один із моїх найгідкіших листів. Нічого гострішого в епістолярному жанрі я не видавав відтоді, коли прогнав у письмовій формі того вкрай набридливого типа «містера Волтера Гартрайта». Мій справив належну дію. Від того юриста я більше нічого не одержував. Може, це не така й дивина. Дивувала та незвичайна обставина, що від Меріан не було не тільки ніякої відповіді, але ніяких призвісток її появи. Її несподівана нез'ява просто чудотворно подіяла на мене. Так приємно і заспокійливо було виснувати, а я так, звісно, і зробив, що мої одружені родичі знов замирили. П'ять днів нічим не порушеного спокою, чарівно блаженної самоти цілком поновили мої сили. На шостий день я почувся настільки зміцнілим, що викликав свого фотографа і знов посадив його за роботу робити копії моїх скарбів мистецтва, маючи на увазі, як я вже згадував вище, вдосконалення смаків усієї варварської околиці. Я тільки відпустив фотографа до лабораторії та почав милуватися своїми стародавніми монетами, як зненацька з'явився Луї з візитною карткою в руці. Знов якась молода особа, Спитав я. Я не прийму її. Я такий нездоровий, що молоді особи на мене погано діють. Мене немає вдома. Цього разу джентльмен, сер. Джентльмен? Це, звісно, інша річ. Я глянув на картку. Боже, милий, чужоземний чоловік моєї занудливої сестри. Граф Фоско. чи треба говорити, яке було моє перше враження, коли я глянув на візитну картку гостя? Звісно, не треба, оскільки моя сестра вийшла заміж за чужоземця. Враження всякої розумної людини могло бути лише одне. Граф безсумнівно з'явився просити у мене грошей. «Луї!» – сказав я. Як ви гадаєте, чи забереться він геть, коли ви дасте йому п'ять шилінгів? Мій слуга був шокований. Він страшенно вразив мене, заявивши, нібито чужоземний чоловік моєї сестри, розкішно убраний і має вигляд справжнього багача. Від цих відомостей моє перше враження, відповідно, Трохи змінилось, тепер я був переконаний, що у графа свої власні подружні клопоти, і він приїхав, щоб зазвичай йому сієї моєї рідні перекласти їх на мої плечі. Він сказав, у якій справі приїхав, допитувався я. «Граф воско каже, сер, нібито приїхав сюди тому?» що міз голком не може сама виїхати з Блеквотер парку. Нові тривоги, ясна річ. Мабуть, не зовсім його клопоти, а дорогої Меріан. Так чи так тривоги і клопоти? О, господи, запросіть його, мовив я, скорившися своїй долі. Поява графа просто приголомшила мене. Він був такий страховинно великий, що я ж затремтів. Я був певен, що він заколиває підлогу і поперекидає всі мої мистецькі скарби. Він не скоїв ні того, ні другого. Він був у приємному світлому літньому костюмі, тримався з чарівливим спокоєм та самовладанням. І добродушно всміхався. Спочатку він справив на мене чудове враження це не робить честі моїй проникливості, як покажуть подальші події. Прикро це визнавати, але я щира людина і визнаю це, незважаючи ні на що. Дозвольте відрекомендуватися вам, містере Ферлі. Заговорив він, я приїхав із Блеквотер Парку і маю щастя й честь бути чоловіком, мадам Фоско. Дозвольте мені вперше й востаннє скористатися з цієї величезної переваги, благаючи вас, не ставитися до мене, як до посторонньої людини. Прошу вас, не турбуйтесь, благаю вас, не ворушіться. «Ви дуже люб'язні», – відповів я, – «хотів би я мати досить сил, щоб підвестися. Радий бачити вас у лімеріджі. Прошу вас, сідайте!» «Боюсь, що ви дуже страждаєте сьогодні», – сказав граф. «Як завжди», – відказав я, – «я всього-навсього клубок нервів». Я тільки подоба звичайної людини. Свого часу я вивчав багато наук, зауважив цей симпатичний чоловік. Серед них і невичерпне питання про нерви. Чи смію я зробити пропозицію дуже просту і водночас дуже глибоку? Ви дозволите мені поправити освітлення вашої кімнати? Звісно, тільки будьте ласкаві, глядіть, щоб світло не падало на мене. Він підійшов до вікна. Який контраст у порівнянні з дорогою Меріан, які зважені, зовсім безшумні рухи. Світло, сказав він чарівно довірливим тоном, що так заспокійливо діє на всякого інваліда. Має першорядне значення. Світло збуджує, живить, зберігає. Вам воно таке необхідне, містере Ферлі, як коли б ви були квіткою? Ось дивіться, тут, де ви сидите, я зачиню віконниці, щоб світло вас не турбувало, а там, де ви не сидите, я відчиню віконниці і пущу цілюще сонце. Хай ви не зносите, коли світло падає на вас. Пустіть його до вашої кімнати. Світло, сер, заповідане нам милостивим проведінням. Ви приймаєте проведіння із своїми поправками. Приймайте світло на таких самих умовах. Мені ці слова здалися вельми переконливими і турботливими. Я таки довірився йому спочатку, і в цьому питанні про світло теж, але не більше. «Бачите, містер Ферлі, я бентежуся», – сказав він, вертаючись на своє місце. «Клянусь честю, я бентежуся, дивлячись на вас». «Мене просто вразили ваші слова, запевняю вас». Дозвольте спитати, чому? Сер, чи міг я відійти до цієї кімнати, де сидите ви, страдник, побачити вас серед цих дивовижних творів мистецтва і не збагнути, що ви людина надзвичайно вразлива, людина загостреної чутливості? Скажіть, не вже міг я? Мав би я досить сил, щоб сісти прямо, я б йому, звісно, вклонився, та сил у мене не було, і я зміг тільки вдячно усміхнутися. По суті, це було те саме. Ми обидва зрозуміли один одного. «Прошу вас, слідкуйте за ходом моєї думки», – вів далі граф. «Ось я сиджу тут, бувши сам людиною витонченої чутливості». Сиджу присутності іншої людини витонченої чутливості і усвідомлюю жахливу необхідність уразити цю чутливість повідомленням про деякі дуже невеселі родинні події, які будуть неминучі наслідки цього. Як я вже мав честь доповісти вам, я сиджу і бентежуся. Чи не цієї хвилини я запідозрив? Що він буде мені докучати, здається, так? Невже так необхідно згадувати про ті невеселі події? запитав я, висловлюючись вашою невибагливою англійщиною, графе Фоско, невже не можна про них забути? З дуже тривожною поважністю граф зітхнув і похитав головою. Я справді мушу про них довідатись. Він здвигнув плечима. Перший чужоземний жест, який він дозволив собі від тієї хвилини, коли з'явився в моїй кімнаті, і втупився в мене вельми неприємним проникливим поглядом. Мій інстинкт підказав мені, що ліпше буде заплющити очі. Я скорився своєму інстинкту. Тільки прошу, обережніше, заблагав я. Хтось помер? Помер, вигукнув граф із зайвою чужоземною гарячковістю. Містер Ферлі, ваше національне самовладання жахає мене. Ради Бога, що я такого сказав чи зробив, щоб ви могли добачити в мені вісника смерті. «Тисячу разів перепрошую», – відповів я. «Ви нічого такого не сказали і не зробили, але в мене правило. В таких прикрих випадках зарані бути готовим до найгіршого. Це зм'якшує удар, зустрічаючи його на півдорозі, і все таке. Запевняю вас, це невимовне полегшення для мене – почути» що ніхто не помер. Хтось захворів? Я розплющив очі і глянув на нього. Чи був він такий жовтий, коли увійшов? А чи пожовтів отак за останні дві-три хвилини? Вже й не знаю, і не можу спитати Луї, бо його на той час у кімнаті не було. Хтось захворів? Повторив я, спостерігши що моє національне самовладання досі вражає його. Так, це одна з моїх лихих новин. Містер Ферлі, хтось захворів. Я дуже засмучений, запевняю вас. Котра ж із них? На мій глибокий жаль, міс Голком. Мабуть, ви певною мірою були готові це почути. Мабуть, коли ви побачили... Що місь Голком не приїхала сама, як ви їй пропонували, і не написала вдруге? Ви, бувши люблячим дядечком, розтривожилися? Злякались? Чи не захворіла вона?» «Не сумніваюсь. Я, як люблячий дядечко, мав таке сумне перечуття. Але в ту хвилину моя кепська пам'ять ніяк не могла мені підказати... Котрого дня це було, одначе я сказав так, і справедливості до самого себе. Я був страшенно вражений, дорога Меріан завжди тішилася добрим здоров'ям, захворіти це було так не схоже на неї. Я міг подумати, хіба про який-небудь нещасливий випадок, упала з коня, спіткнулася на сходах. Чи ще щось таке? Це серйозно? спитав я. Серйозно? Не маю сумніву, відказав він. Чи небезпечно? Сподіваюся, вірю, що ні. На лихо, голком попала під зливу, промокла до рубця, від того вона дуже застудилась, а потім розвинулось ще гірше ускладнення. Лихоманка. Почувши слово лихоманка, я згадав, що ця безцеремонна особа, яка розмовляла зі мною, допіру прибула з Блеквотер парку. Я думав, що тут ізомлію. Господи милостивий! вигукнув я. Це заразне. Поки що ні, відповів гість. Із осоружним спокоєм, але, можливо, стане заразне, та коли я вирушав із блеквотер парку, таких гнітючих ускладнень іще не було. Містер Ферлі, з самого початку я глибоко переживав за цю недугу міз Голком і намагався допомогти лікареві, що її лікує. Прийміть мої особисті запевнення, коли я востанє бачив хвору. Лихоманка була ще не заразна. Прийняти його запевнення. Та ні за що в світі. Я не повірив би йому, хоч би він тут і заприсягся. Надто вже він був жовтий, щоб йому вірити. Він здавався одячою епідемією. А великий який, в ньому міститься тонна тифозних бацил. Розгулюючи по кімнаті, міг покрити весь килим скарлатинозною лихоманкою. При крайній потребі я дуже швидко міркую. Я вмить вирішив відчепитися від нього. «Будьте ласкаві, вибачте інвалідові», – сказав я, – «але будь-які тривалі переговори незмінно виводять мене з ладу». Дозвольте довідатися про точну причину, заради якої ви вшанували мене своїм візитом. Я палко сподівався, що цей надзвичайно прозорий натяк виб'є його з рівноваги, збентежить, спонукає до чемних вибачень, коротше, змусить його забратися з кімнати. Навпаки, мої слова... Тільки посадили його на стілець. Він іще більше споважнів, набундючився. А що вже розбалакався? Він підніс до два свої жахливі пальці і знов пронизав мене одним із своїх неприємних проникливих поглядів. Що тут я міг удіяти? Не сила моя була сваритися з ним. Уявіть собі моє становище. Прошу вас, хіба можна висловити це словами? По-моєму, ні. Причини мого візиту? Невгамовно провадив він. Перелічені на цих моїх пальцях. Їх дві. По-перше, я приїхав, аби з глибоким сумом потвердити, що між Сером Персівалем і Леді Глайт відбуваються прикрі суперечки. Я найближчий друг. Сера Персіваля, я також поріднений з Леді Глайт завдяки одруженню з її тіткою. Я очевидець усього, що діялось в Блеквотер парку Ці три підстави дають мені змогу промовляти з цілковитим правом і з упевненістю з шанобливим жалем. Сер, я доводжу до вашого відома як голови родини Леді Глайт, що міс Голком. Нічого не перебільшувала в своєму листі до вас. Я стверджую, засіб, що його запропонувала ця дивовижна леді, це єдине, що позбавить вас жахів, публічного скандалу. Тимчасове розлучення чоловіка й дружини – єдине мирне розв'язання цієї складної проблеми. Розлучіть їх на якийсь час і коли будуть усунені всі причини для свар, я, що маю честь нині звертатися до вас, уживу заходів, аби напутити сера Персіваля. Леді Глайд невинна, Леді Глайд скривджена, але стежте уважно, за моєю думкою, саме тому, кажу це з почуттям сорому, вона є джерелом роздратування для свого чоловіка, поки лишається з ним під одним дахом. Тільки ваш дім може прийняти її з цілковитим правом і пристойністю. Прошу вас, відчиніть двері, прийміть її. Оце так холодний душ. На півдні Англії лютує подружня буря, а чоловік із полчищами заразних бацил у кожній складці свого сурдута Запрошує мене прибути з Північної Англії в ту бурю, аби й мене поколошматило. Я спробував висловити йому цю свою думку так само сильно, як оце тут виклав. Граф непоквапно опустив одного з своїх страшних пальців, другого так і лишив піднятим і помчав щодуху вперед. Переїхавши мене зразу ж, і навіть не попередивши з кучерською люб'язністю, Гей, з дороги! Перш ніж збити з ніг!» «Стежте знов, за моєю думкою! Прошу вас!» – говорив він далі. «Я вже сказав вам про першу мою причину. Друга причина, через яку я опинився тут – це необхідність доконати те...» що мала намір зробити сама Місголком, коли б на заваді їй не стала хвороба. У Блеквотер Парку всі черпають із мого багатющого життєвого досвіду. Моєї дружньої поради просили із приводу вашого цікавого листа до Місголком. Я збагнув зразу, адже у нас із вами споріднені душі. Чому ви попередньо хотіли побачитися з нею? Перш ніж узяти на себе відповідальність і запросити леді Глайт у лімеріч. Ви маєте цілковиту слушність, сер, не зважуючись прийняти дружину, поки не впевнитеся, що чоловік не скористається своїм законним правом вимагати її назад. Я з вами згоден. І згоден, що таку делікатну річ, як родині незлагоди, не викладеш належно в формі листа. Моє прибуття сюди, пов'язане з величезною незручністю для самого мене, вже саме собою свідчить про щирість моїх слів. Що ж до можливих з'ясувань стосунків, то я, Фоско, я, хто знає Сера Персіваля краще, ніж знає його місголком, запевняю вас моїм словом честі. Він ані наблизиться до цього дому – Ані спробує хоч якимсь чином спілкуватися з будь-ким із родини, поки його дружина житиме тут. Справи, сира Персіваля, дуже розладнані. Надайте йому волю, забравши від нього леді Глайт. Обіцяю вам, що він залюбки прийме свою волю, і повернеться на континент, як тільки зможе виїхати. Ви цілком зрозуміли мене? «Так, цілком. Маєте ви запитання до мене? Якщо маєте, питайте. Я тут на те, щоб відповідати. Питайте, містера Ферлі, зробіть мені таку ласку. Питайте, скільки хочете». Попри моє небажання його слухати, він уже стільки наговорив і на мій превеликий жах виглядав здатним наговорити ще куди більше. Знов же, попри моє небажання його слухати. Аби тільки якось порятуватись, я ухилився від його люб'язної пропозиції. «Красно, дякую», – відповів я. «Я швидко прямую до загину. З моїм станом здоров'я я мушу брати все на віру. Дозвольте мені вчинити так і в цьому випадку. Сподіваюсь». «Ми зрозуміли один одного?» «Так, запевняю вас, дуже вдячний за вашу люб'язну участь. Якщо я хоч колись піддущаю і матиму нагоду, коли-небудь іще ближче познайомитися з вами». Він підвівся, я думав, він іде геть. «Ні, ще розмови, ще зайві хвилини» щоб посіяти більше зарази. І то в мене в кімнаті. Затямте, у мене в кімнаті. «Хвилиночку», – сказав він. «Іще хвилиночку, а тоді я попрощаюся з вами. Дозвольте переконати вас в одній невідкладній необхідності. Річ ось у чим, сер. Ви не повинні чекати, поки видужає міз Голком, щоб прийняти в себе Леді Голком доглядають лікар, економка, а також досвідчена доглядальниця, троє, за чию відданість і сумлінність я ручуся життям. Я вам це кажу. Я скажу вам також, що тривога і переживання за сестру вже підірвали здоров'я Леді Глайт, і тепер вона не здатна чимось. Допомогти хворій. Стосунки її з чоловіком день до дня стають дедалі напруженіші і небезпечніші. Якщо ви залишите її ще на якийсь час у Блеквотер Парку, це ж ніяк не посприяє швидшому видужанню її сестри, і водночас ви ризикуєте накликати публічний скандал. А скандалу і ви, і я і всі ми зобов'язані уникнути в ім'я священних інтересів родини. Від усієї душі раджу вам скинути з пліч серйозну відповідальність за зволікання. Напишіть леді Глайт, щоб вона негайно приїжджала сюди. Виконайте ваш родинний, ваш почесний, ваш неминучий обов'язок і хоч би що сталося в майбутньому – Ніхто ні в чому не зможе вам дорікнути. Я так кажу на підставі мого великого досвіду. Я пропоную вам дружню пораду. Ви приймаєте її, так чи ні? Я подивився на нього, тільки подивився на нього. Сподіваюсь, кожна рисочка мого обличчя промовляла про моє дивування – з його надзвичайної самовпевненості І про рішимість позвонити Луї, щоб той вивів його з кімнати Хоч як це неймовірно, але мушу визнати Вираз мого обличчя, очевидно, не справив на нього ніякісінького враження У нього не було нервів Такий він певний вродився Без нервів ви вагаєтеся, сказав він. Містер Ферлі, я розумію ваші вагання. Ви заперечуєте. Ви бачите, сер, як моя, споріднена з вашою душа, читає ваші сокровенні думки. Ви заперечуєте, бо леді Глайд у недосить доброму здоров'ї настрої, щоб самі рушати в довгу мандрівку з Гемшіру в Лімеріч. Її особисту покоївку, як ви знаєте, віддалили від неї, а з-поміж решти слуг у Блеквотер Парку немає нікого, хто б міг помандрувати разом з нею з одного кінця Англії в другий. Ви знову заперечуєте, вона не зможе з усією зручністю зупинитися і перепочити в Лондоні, бо їй вкрай незручно буде самі їхати влаштовуватися в лондонському готелі, де її ніхто не знає. Одним духом я потверджую слушність ваших заперечень, одним духом їх усуваю. Прошу вас, простежте за розвитком моєї думки останнє. Повернувшись разом із сером Персівалем до Англії, я мав намір оселитися в околицях Лондона. «Цей мій намір...» Щойно щасливо здійснився. Я винайняв на півроку невеликий мебльований будинок у кварталі, що називається Сент-Джонсвуд. Будьте ласкаві запам'ятати цей факт, і дивіться далі, який план я хочу запропонувати. Леді Глад їде в Лондон недовга путь. Я сам зустрічаю її на станції, сам везу в наш дім, де вона перепочине. І переночує, а це ж бо й дім її рідної тітоньки. Вранці її відпочило, я відвожу на станцію, знов саджаю вагон. Вона їде сюди, і її власна покоївка, що нині живе під вашим дахом, зустрічає її коло самісінькій дверцят карети. Ось план, де враховано і зручність, і правила пристойності. Ось ваш власний обов'язок, обов'язок гостинності, любові і співчуття щодо знедоленої леді, яка так усього цього потребує. Все це просто і легко, від початку і до кінця. Я від щирого серця запрошую вас, сер, приєднатися до моїх зусиль, спрямованих на благо священних інтересів нашої родини». Я серйозно раджу вам написати і послати зі мною листа з пропозицією вашої гостинності і серця, а також моєї гостинності і серця, цій скривдженій і нещасливій леді, про чиє благополуччя я клопочусь сьогодні. Він махав на мене своїм страшним ручиськом». Бив себе в свої заразні груди, він ораторствував переді мною так, ніби виступав у парламенті. Пора, пора було вдатися до будь-яких відчайдушних заходів, а також позвонити Луї, щоб той жив потрібних осторог, терміново продезінфікувавши кімнату. В цій притузі мені раптом сяйнула думка. Неоціненна думка, яка, так би мовити, вбивала двох зайців одним ударом. Я вирішив позбутись і стомливого графового красномовства, і набридливих клопотів леді Глайт, погодившись на прохання цього усоружного чужоземця, зараз же написати листа. Не було ніякої небезпеки, що запрошення буде прийняте. «Болора, ні за що не погодиться виїхати з Блеквотер парку поки Меріан лежить там хвора?» «Не зрозуміло, як ця чарівно зручна перешкода не спала на думку самому графові, що нахабно втручається в чужі справи. Він просто не додумався до цього. О, страх, що коли я дам йому час на роздуми, то він ще додумається». Так надихнув мене, що я з усіх сил постарався сісти. Схопив, справді схопив письмове приладдя, яке лежало поруч. І настрочив листа так швидко, мов би я був простий конторський клерк. Люба Лоро, приїжджайте, будь ласка, коли захочете. Заночуйте в Лондоні, в домі вашої тітоньки. Засмучений звісткою про хворобу дорогої Меріан, ваш люблячий дядечко. Тримаючи цю записку на якомога дальшій відстані від себе, я подав їй графові, откинувся на спинку крісла і сказав. «Даруйте, оце все, що я можу зробити. Я в цілковитій прострації». «Відпочиньте і поснідайте внизу, гаразд! Вітання і поклони всім, і таке і інше! Бувайте здорові!» Але він виголосив ще одну промову. «І де тільки бралися в нього слова? Я заплющив очі, намагався не слухати його, однак почути довелося мені чимало». Невгамовний чоловік моєї сестри вітав себе і вітав мене з наслідком нашої зустрічі. Наговорив ще хто зна скільки про наші взаємні симпатії. Він оплакував моє нездоров'я, він пропонував виписати мені рецепта, він благав мене не забувати його лекцій про важливість світла. Він приймав моє люб'язне запрошення відпочити. І поснідати. Він радив мені виглядати леді Глайд через два-три дні. Він молив мене дозволити йому мріяти про нашу з ним майбутню зустріч, а не засмучувати його і самого себе. Холодним прощавайте. І ще багато чого наговорив. До чого я, на щастя, не прислухався тоді і чого тепер не згадую. Я чув, як його співчутливий голос поступово стихав. Даленів, але дарма, що він був величезний чолов'яга. Я так і не почув його ходи. Він мав припогану здатність ходити зовсім нечутно. Не знаю, коли саме він відчинив і зачинив за собою двері. Через хвилину після того, як запанувала тиша, я зважився розплющити очі. Його вже не було. Я визваний в луї споквапився поквапився до ванної кімнати. Тепла вода з ароматним оцтом для мене, щедре обкурювання мого кабінету. І інші необхідні остороги були негайно в житті. Радий, що вони успішно подіяли. Пополудні я добре поспав, прокинувся освіжілий і заспокоєний. Я зразу ж поцікавився графом, чи й справді ми його здихалися? Так, він поїхав денним поїздом. Чи поснідав він, і якщо так, то чим? Самим фруктовим тортом. Із вершками Що за людина Що за травлення Чи повинен я додати Ще щось до вже сказаного Гадаю, що ні Я певен Що сягнув визначених мені Меж Подальші приголомшливі події Сталися хвалити Бога Не в моїй присутності Благаю всіх Аби ніхто не виявився таким нечулим, не надумав скласти на мене, бодай частину вини за ті події. Я старався, як і міг, щоб було добро. Я ніяким чином не несу відповідальності за страшне лихо, котре зовсім неможливо було передбачити. Через те лихо я геть розбитий. Я постраждав від нього більше, ніж будь-хто інший. Мій камердинер Луї, який нерозумно по-своєму, але справді відданий мені, гадає, що я цього так і не переживу. Він свідок тому, як я цієї хвилини диктую йому, втираючи хустинкою очі. Із справедливості до самого себе я хочу додати, що те лихо сталося не з моєї вини, та що я геть виснажений і вбитий горем. Що я можу ще сказати? Кінець оповіді Фредеріка Ферлі, Ексквайра. Оповідь продовжує. Елайза Майклсон, економка Блеквотер Парку, мене попросили викласти все, що я знаю, про хід хвороби мізголком та про обставини, за яких леді Глайт виїхала з Блеквотер Парку в Лондон. До мене звернулися з цим проханням, оскільки, як мені сказано, мої свідчення потрібні в інтересах істини. Бувши вдовою священника англіканської церкви, змушена, на жаль, ти на службу, я завжди ставила істину над усе. Саме тому я й згодилася виконати це прохання, а то б вагалася, не бажаючи компрометувати себе у зв'язку з цією печальною родинною історією. Той час я не вела ніяких записів тож не можу ручатися за точність дат. Але, гадаю, не помилюся, коли скажу, що серйозна хвороба, мій Голком, почалася в другій половині чи в останній десятиденці червня. Час сніданку в Блеквотер Парку був пізній. Сніданок подавали іноді, навіть о десяті ранку, ніколи не раніше, як о пів на десяту. Того ранку про який я зараз пишу. Міс Голком, що завжди перша сходила вниз до їдальні, не з'явилася за столом. Після того, як родина прочекала на неї чверть години, по неї послали старшу покоївку. Та вибігла з її кімнати, страшенно перелякана. Я зустрілася з нею на східцях і зразу ж поспішила до кімнати міс Голком глянути, в чим річ. Бідолашна леді була нездатна пояснити, що з нею коїться. Вона ходила по кімнаті з пером в руці й марила, палаючи, як у лихоманці. Леді Глайд. Я більше не служу сера Персіваля, тож буде цілком пристойно, якщо називатиму свою колишню пані на ім'я, а не мій леді. Перша прибігла до неї своєї спальні. Вона так розхвилювалась і впала в такий відчай, що не могла нічим допомогти. Граф Фоско з дружиною, що теж відразу прийшли на гору, були дуже добрі, уважні, всіляко намагалися бути корисними. Її світлість графиня допомогла мені покласти мій з голком -булішко. Його світлість граф зостався в будуарі. І пославши мене по домашню аптечку, зробив мікстуру для Голком і примочки до голови, щоб не гаяти часу, поки приїде лікар. Примочки ми приклали, але не могли змусити Голком випити ліки. Сер Персіваль узяв на себе обов'язок послати по лікаря. Він відправив конюха в верхи до найближчого лікаря. Містера Доусона з Оуклоджа. Не минулої години, як приїхав містер Доусон. Це був літній чоловік, якого добре знали і шанували в окрузі. І ми дуже розхвилювались, коли він заявив, що вважає хворобу вельми серйозною. Його світлість граф люб'язно завів розмову з лікарем і з розважливою щирістю Висловив свою думку про хворобу мізголком. Містер Доусон не надто чемно поцікавився, чи йому дає поради лікар. І довідавшись, що це поради людини, котра вивчала медицину непрофесійно, відказав, що не звик радитися з лікарями-любителями. Грав з істинно християнською лагідністю, посміхнувся і вийшов з кімнати. Перш ніж піти, він попередив мене, що коли буде потрібен, його зможуть знайти в альтанці на березі озера. Навіщо він подався туди, я не можу сказати, але він пішов і пробув відсутній цілісінький день аж до сьомої години вечора, тобто до самого обіду. Можливо, він хотів показати приклад, наголосити, що в будинку. Повинна бути цілковита тиша. Це було так схоже на його вдачу. Він був дуже уважливий пан. Ніч для мізгоком була дуже тяжка. Жар то піднімався, то спадав, а над ранок їй стало не краще, а гірше. Оскільки поблизу не знайти було підходящої доглядальниці, то її світлість Рафиня і я по черзі вильнували біля неї леді глайдвельме на розважно наполягала щоб допомагатиме нам та вона була надто нервова і тендітна щоб спокійно ставитися до небезпечної хвороби міс голком своїми переживаннями вона тільки завдавала собі шкоди і не приносила нікому ніякої користі не було на світі ніжнішої та лагіднішої леді але вона плакала звідчаю і лякалась, тож через ці дві слабості зовсім не годилася в доглядальниці. Вранці сер Персіваль і граф прийшли спитати про стан здоров'я хворої. Сер Персіваль, очевидно, через переживання своєї дружини та хворобу місголком, здавався дуже збентеженим і стурбованим, а його світлість навпаки – Виказував належне самовладання і зацікавленість. В одній руці він тримав свого солом'яного бриля, а в другій – книжку. І він сказав Серові Персивалю, так, щоб я чула, що знов піде на озеро займатися науками. «Нехай в домі буде тиша», – сказав він. «Не курімо більше в приміщенні, поки мій з голком хворіє. Ви, друже мій, ідіть своїм шляхом». А я піду своїм. Коли я займаюся науками, то люблю бути на самоті. До побачення, місіс Майклсон. Сер Персіваль не був настільки чемний, певне, справедливіше буде сказати, не настільки спокійний, щоб попрощатися зі мною так само вічливо та уважливо, і справді, єдиною людиною в домі, котра завжди. І за всяких обставин ставилася до мене як до дами в нещасті. Був граф. Манери в нього були, як у щирого аристократа. Він був уважливий до кожного, він турбувався навіть про одну дівчину, Фанніна ім'я, що раніше була особистою покоївкою Леді Глайд. Коли сер Персіваль звільнив її, граф, який того дня показував мені своїх милих пташечок. Дуже зичливо і стурбовано розпитував мене, що з нею далі буде, куди вона вирушить із блеквотер парку і таке інше. Це ж у таких дрібничках, у делікатних проявах уваги і проявляються переваги вродженого аристократизму. Я наводжу їх тільки на те, щоб по справедливості віддати належне його світлості графові, про якого я знаю – Дехто висловлюється не дуже схвально. Аристократ, який здатний поставитися шанобливо до дами в нещасті і по-батьківськи турботливо, до простої служниці, виказує почуття і принципи надто високі, щоб їх не цінувати. Я не висловлюю своєї думки, я лише подаю факти. Моє життєве правило – не судити інших, аби не бути судимою. Одну з своїх найкращих проповідей мій любий чоловік написав був саме на цю тему. Я постійно перечитую її. Цю проповідь видано за передплатою парафіян окремою брошурою перші дні мого вдівства. І щоразу перечитуючи її, я беру з неї дедалі більшу духовну користь і повчання. Хворій не ставало краще. Друга ніч була для місьголком. І ще гірша, ніж перша. Вона перебувала під постійним наглядом містера Доусона. Ми з графиною все так само виконували по черзі обов'язки доглядальниць. Леді Глайд наполягала, що й вона разом з нами доглядатиме не дуже, хоч ми обидві умовляли її відпочити. – Моє місце біля Меріан, – відповідала вона на всі умовляння. – Хоч би як я почувалася. «Ніщо не змусить мене відійти від неї!» Над полудень я зійшла вниз, щоб виконати деякі мої господарські обов'язки. Через годину я верталася до кімнати недужої і здибала графа. Того дня він знов з раннього ранку десь ходив. Він аж променився чудовим настроєм, коли вийшов у хол. «Цієї ж хвилини, сер Персіваль, виглянув із бібліотеки!» і вкрай запально спитав свого благородного друга. «Ви знайшли її?» Широке обличчя його світлості все вкрилось ямочками від зичливої усмішки, але він не зрунив жодного слова на відповідь. Сер Персіваль повернув голову і, побачивши, що я прямую до східців, кинув на мене дуже сердитий і нечемний погляд. «Ходіть сюди та розкажіть!» Сказав графові, коли в домі є жінки, вони тільки роблять, що сновигають у гору вниз по східцях. Мій дорогий Персівалю, лагідно зауважив граф, Місіс Майклсон має свої обов'язки. Прошу вас разом зі мною відзначити, як чудово вона їх виконує. Як почувається наша страдниця, Місіс Майклсон? «На жаль, мілорде, їй не краще». «Печально, дуже печально», – промовив граф. «У вас зморений вигляд, місіс Майклсон. Звісно, пора вже, щоб хтось допоміг вам і моїй дружині доглядати хвору. Думаю, що зможу посприяти вам у цьому. Обставини так складаються» що мадам Фоско доведеться поїхати завтра чи післязавтра в Лондон. Вона вирушить уранці, а надвечір повернеться і привезе з собою доглядальницю, яка вас підмінить. Це дуже достойна жінка, досвідчена доглядальниця, що нині без роботи. Моя дружина знає, що на неї можна покластися. Поки не прибуде доглядальниця, я прошу вас. Не кажіть про неї лікареві, бо він поставиться несхвально до людини, яку порекомендував я. А коли вона з'явиться в домі, то покаже себе з найкращого боку, і містерові Доусону доведеться визнати, що немає причини взяти її доглядальницею. І леді Глайд скажете саме: Прошу вас, передайте леді Глайд моє глибоке шанування. Я висловила його світлості, свою вдячність за його люб'язність і доброту. Сер Персіваль нетерпляче урвав мене, вживши, мушу з жалем визнати лайливий вираз, покликав свого високого друга в бібліотеку, вимагаючи графа не змушувати його чекати довше. Я пішла на гору. Ми убогі, заблукані створіння, і хоч би які… Несхідні були принципи жінки, вона не завжди може встояти перед спокусою пустої цікавості. Я повинна признатись, що цього разу пуста цікавість узяла гору над моїми принципами. Мене чомусь зацікавило запитання, що його сер Персіваль поставив своєму високому другові, визирнувши з бібліотеки: Кого мав знайти гра блукаючи по Блеквотер парку під час своїх учених студій. Певне якусь жінку? Це видно було з самого запитання сера Персівеля. Мені навіть не спало на думку запідозрити графа в якій-небудь нескромності. Я надто добре знала його високоморальну вдачу. Я тільки питала себе, чи знайшов він її. Продовжую. І ця ніч минула не принісши покращення в стані здоров'я місголком. Наступного дня їй начебто стало трохи краще, а через день її світлість графиня, нікому з нас не сказавши про мету своєї поїздки, вирушила ранковим поїздом у Лондон. Її благородний чоловік, як завжди уважливий, провів її на станцію. «Тепер я сама одна», – лишилася доглядати місголком. Та дуже схоже було, зважаючи на твердий намір леді Глайд не відходити від сестриної постелі, що незабаром доведеться мені доглядати ще її. Єдиною, скільки-небудь важливою подією того дня, була нова прикра сутичка між лікарем і графом. Повернувшись із станції, його світлістю війшов до будуару міс Голком, щоб спитатися про її здоров'я. Я вийшла із спальні поговорити з ним, а містер Доусон і Леді Глайд лишилися біля недужої. Граф почав розпитувати мене про симптоми та про лікування. Я розповіла йому, що лікування було так зване фізіологічне, а симптоми проміжках між нападами лихоманки недвозначно вказували на дедалі більшу слабкість. І занепад сил. В цей час містер Доусон вийшов із спальні. Доброго ранку, сер, сказав граф, дуже галантно виступаючи наперед і зупиняючи лікаря з аристократичною наполегливістю, проти якої неможливо стояти. Я дуже боюсь, що сьогодні симптоми не показують ніякого поліпшення. Навпаки, «Я вважаю, що хвора почувається ліпше», – заперечив містер Доусон. «Ви досі наполягаєте на вашому методі лікування», – спитав граф. «Я наполягаю на лікуванні, що спирається на мій особистий фаховий досвід», – сказав містер Доусон. «Дозвольте поставити вам одне запитання щодо широкої теми фахового досвіду». Зауважив граф «Я не осмілю ще щонебудь радити, осьмілюсь тільки спитати. Сер, ви живете далекувато від гігантських центрів наукової діяльності, від Лондона і Парижа. Чи ви чули коли-небудь, що руйнівну дію лихоманки успішно і розумно знешкоджують, покріплюючи ослаблого пацієнта коньяком, вином, нашатирним спиртом?» «Та хіною. Чи досягала ваших вух ця нова єресь найвищих медичних світил? Так чи ні?» «Коли б таке запитання поставив мені лікар-фахівець, я залюбки відповів би йому. Сказав лікар, відчиняючи двері, щоб вийти. Але ви не лікар за фахом, ж даруйте, коли я відмовляюся відповісти вам». Діставши такого непрощенно грубого ляпаса по одній щоці, граф, як щирий християнин, зараз же підставив другу щеку і найлагідніше мовив, до побачення, містере Доусон. Коли б мій покійний чоловік свого часу мав щастя познайомитися з його світлістю, як високо б вони з графом оцінували один одного. Пізно ввечері останнім поїздом повернулася її світлість Рафиня і привезла з собою доглядальницю з Лондона. Мені сказали, що звати цю особу Місіс Рюбель. Її зовнішній вигляд і калічена англійська мова свідчили, що вона чужоземка. Я завжди виховувала в собі гуманну поблажливість до чужоземців. Вони ж бо не мають наших благ. І переваг у величезній більшості своїй, вони виховані в сліпих оманах папізму. Моїм постійним правилом і заповіддю, так само, як це було постійним правилом і заповіддю мого дорогого покійного чоловіка, дивись проповідь 29-ту в зібранні проповідей правилебного Самуеля Майклсона, магістра гуманітарних наук. Було Чини з іншими так, як ти хотів би, щоб чинили з тобою. З таких міркувань я б не хотіла зазначити, що місіс Серюбель видалася мені невеличкою, сухорлявою, хитрою жінкою років п'ятдесяти, і смаглявим, як у креолки, обличчям, і спостережливими, ясно сірими очима. Не хотіла б я також згадувати з названих вище причин. Що її сукня, хоч і чорного кольору, все ж була пошита з надто дорогого шовку І надмірно прикрашена біля коміра всякими оздобами, як для особи її віку і становища Не хотіла б я, щоб щось подібне до цього говорили про мене Отож мій обов'язок не казати нічого такого про місіс Срюбель Тільки завважу, що трималась вона коли не зовсім виклично, то все ж надзвичайно обережно і стримано. Все обирала очима, а говорила мало. Може, від скромності чи від непевності її становища в Блеквотер парку Та ще вона відмовилась повечеряти, що було дивно, але навряд чи підозріло. Хоч я сама люб'язно запросила її розділити мою скромну трапезу в моїй кімнаті». На графову пропозицію. Це було так характерно для його всепрощаючої доброти. Вирішено, що місіс Срюбель не повинна заступати до своїх обов'язків до завтрашнього ранку, поки її не побачить лікар, та не згодиться, щоб вона була за доглядальницю. Тієї ночі я сиділа біля недужої. Здається, леді Глайд дуже не бажала, щоб до мізгоком. Допустили нову доглядальницю. Така відсутність терпимості до чужоземки з боку освіченої та витонченої леді вразила мене. Я насімілилась зауважити: "Міледі, ми всі повинні пам'ятати, що не слід квапитися осуджувати наших підлеглих тому лише, що вони прибули з чужих земель". Леді Глайд мовби не почула моїх слів. Вона тільки зітхнула і поцілувала сестрину руку, що лежала поверх ковдри. Навряд чи це розважний вчинок біля постелі хворої, яка так потребувала цілковитого спокою. Та сердечна леді Глайт нічого не тямла в догляді хворих. А нічогісінько, мушу я, на жаль, зазначити. Наступного ранку... Місіс Рюбель послали в будуар, щоб лікар, ідучи до спальні, побачив її і дав свою згоду. Я залишила леді Глайт біля міс Голком, що саме дрімала і приєдналася до місіс Рюбель для того тільки, щоб та не почувала самотньою і не нервувала через непевність свого становища. Здається, вона розцінила цей мівчинок якось інакше». Вона, мовби би, зарані була певна, що дістане схвалення містера Доусона і сиділа, спокійно дивлячись у вікно, ніби тішилась за пашним сільським повітрям. Дехто припустив би, що така поведінка свідчить про зухвальство і самопевненість. Дозволю собі зазначити, що я добачила в цьому лише незвичайну твердість її духу. Замість прийти до нас на гору, лікар послав по мене, щоб я зійшла до нього вниз. Такий поворот подій видався мені трохи дивним, та місіс Рюбель начебто й не звернула на це увагу. Коли я виходила, вона все так само дивилась у вікно і тішилася духмяним сільським повітрям. Містер Доусон чекав на мене самот у їдальні, щодо цієї нової доглядальниці, Місіс Майклсон, сказав лікар, що, сер, я довідався, що її привезла з Лондона дружина того гладкого старого чужоземця, що весь час тручається в моє лікування. Місіс Майклсон, цей гладкий старий чужоземець, шарлатан. Це було так грубо. Звісно ж, я була прикро вражена. А чи знаєте ви, сер, сказала я, що ви говорите про аристократа? «Пхе! він не єдиний шарлатан із титулом. Усі вони графи, хай ім'ячино. Він не був би другом сера Персіваля Сер, коли б не належав до найвищої в світі аристократії, за винятком англійської знаті, звісно. «Гаразд, Місіс Майклсон. «Величайте його, як вам завгодно. Повернімося до питання про доглядальницю. Я вже тут казав, що заперечую проти неї. Але ж ви навіть не бачили її, сер. «Так, я заперечую, навіть не бачивши її. Може, вона найкраща доглядальниця, яка тільки є на світі, але ж я зовсім її не знаю. Я вказав на це серові Персівалю, як господар відомо». Він мене не підтримав. Він каже, що й доглядальниця, яку б я сам запросив, теж була б незнайомою жінкою з Лондона. Він також гадає, що коли тітка його дружини взяла на себе клопіт привезти цю жінку, то слід взяти її на випроб. У цьому є частка правди. Було б не гарно, якби я зараз отак сказав «ні», але я поставив умову що коли матиму підставу скаржитися на неї, вона буде негайно звільнена. Як лікар, що лікує мізголком, Голком, я маю право ставити свої умови. І сер Персіваль пристав на це. «Так от, місіс Майклсон, я знаю, що можу покластися на вас, і я хочу, щоб ви кілька днів не спускали ока з цієї доглядальниці». Дивіться, щоб вона не давала зголком ніяких ліків, крім моїх. Цей знатний чужоземець просто вмирає від бажання випробувати на моїй пацієнтці свої шарлатанські засоби, месмеризму тім числі. І нова доглядальниця, яку привезла сюди його дружина, захоче, можливо, йому в цьому допомогти. Ви розумієте? Чудово! Тепер ми можемо піти на гору. Доглядальниця там. Я скажу їй кілька слів, перш ніж допущу її до хворої. Месмеризм – це теорія про випромінювання планетами особливої магнітної сили та про вплив її на хвороби, запропонована австрійським лікарем Месмером у другій половині XVIII століття. Коли ми зайшли в будуар, місіс Рюбель усе ще дихала повітрям біля вікна. Я відрекомендувала її містерові Доусону, але ні не схвальні лікареві погляди, ні його доскіпливі запитання, ані трохи її не спантеличили. Вона спокійно відповідала йому своєю каліченою англійщиною, і хоч як він старався загнати її в глухий кут, ні в чому не виказала ні найменшої необізнаності. Безсумнівно, це було наслідком незвичайної сили її духу, як я вже зазначала, але ні в якому разі не нахабною самовпевненістю. Ми всі війшли до спальні. Місіс Рюбель дуже уважно подивилась на пацієнтку, зробила реверанс Леді Глайт, поставила дві чи три речі на свої місця і тихо сіла в куточку, чекаючи розпоряджень. Леді Глайт, здається... Була прикро вражена і незадоволена появою незнайомої доглядальниці. Ми всі мовчали, боячись розбудити місць Голком, яка досі дрімала. Тільки лікар пошепки спитав мене, як хвора провела ніч. Я тихо відповіла, як звичайно. І тоді містер Доусон вийшов з кімнати. Леді Глайт вийшла слідом за ним, певне, щоб поговорити про місіс Срюбель. Зі свого боку я вже дійшла висновку, що ця тиха чужоземка утримається на місці доглядальниці. Розуму їй було не позичати, і на догляді хворих вона безперечно зналася. «Побачимо, як вона покаже себе далі», – думала я. «Та поки що на її місці я сама навряд чи змогла повестися правильніше в кімнаті недужої». Пам'ятаючи прохання містера Доусона, я протягом трьох чи чотирьох днів пильно наглядала за місіс Рюбель. Не раз і не два я несподівано й тихо заходила до спальні, але так і не спіймала її ні на чому підозрілому. Леді Глайд, що стежила за нею так само пильно, як і я, теж нічого поганого не помітила, ні разу не завважила я що підмінено солочки з ліками, ні разу не бачила, щоб місіс Рюбель перемовилася хоч словечком із графом, чи грав з нею. Вона доглядала міз голком птаки мило й турботливо. Бідолашка леді то знесилювалась зовсім і тоді впадала в напівзабуття напівсон. то горіла й марила в лихоманці. Місь Рюбель ніколи не будила її в першому випадку і ніколи не лякала в другому адже хвора могла злякатись несподіваної появи перед собою зовсім незнайомої людини віддамо шану достойним чужоземцям чи англійцям тож я віддаю належне доглядальниці місіс Рюбель була вона не товариська і трималася надто спокійно і незалежно від тих хто теж десь щотятами в догляді за хворими та коли відкинути ці вади, доглядальниця була з неї добра. І ні Містер Доусон, ні Леді Глайт не могли ні за що прискіпатися до неї. Наступною важливою подією в нашому домі була тимчасова відсутність графа. Справи покликали його в Лондон. Поїхав він, якщо не помиляюсь, у ранці четвертого дня, після появи місіс Рюбель. Прощаючись з нами. Він дуже серйозно в моїй присутності, сказав Леді Глайд із приводу міс Голком. Якщо хочете, довіртеся містерові Доусону ще на кілька днів. Та коли не буде поліпшення, пошліть у Лондон по доброго лікаря, з чиїми порадами цьому віслюкові доведеться рахуватись. Скрівдіть містера Доусона, але врятуйте міс Голком. Я кажу це з усією серйозністю. «Від щирого серця клянусь честю!» Голосі освітлості бринів непідробним хвилюванням і добротою, та нерві бідолашної леді Глайт були певні в дуже поганому стані. Здавалось, вона його страшенно боїться. Вона вся тремтіла і нічого не відповіла йому на прощання. Коли він вийшов, вона обернулась до мене і сказала... «Ох, місіс Майклсон, у мене серце розривається, коли я думаю про сестру, і немає в кого спитати дружньої поради. Як ви гадаєте, містер Доусон помиляється? Сьогодні вранці він сам сказав мені, що боятись нічого і немає потреби посилати по іншого лікаря». «Я дуже шаную містера Доусона», – відповіла я. Але на вашому місці, міледі, я б не нехтувала графової поради. Леді Глайт раптом відвернулася від мене з таким війчаєм, аж я не знала, що й подумати. Його поради, мовила вона сама до себе. Господи, спаси за заступи! Його поради! Наскільки я пам'ятаю, графа не було у Блеквотер-парку. Майже тиждень. Сер Персіваль, видно, дуже переживав відсутність його світлості. А ще ж, як здавалося мені, його вельми гнітили і турбували хворість і печаль у домі. Часом він бував такий збуджений, що це впадало в око, никав по будинку, годинами блукав парку. Він дуже турботливо питався про здоров'я Голком і своєї дружини. Щиро потерпаючи, мабуть, що Леді Глайт от отот захворіє сама. Думаю, всі ці випробування зім'якшили його серце. Був би поруч у нього в цей час друг священник. Таким другом міг би бути для нього мій чудовий покійний чоловік. Характер Сера Персіваля міг би змінитися на краще. Я рідко помиляюся в таких випадках. Бо в дні мого щасливого заміжжя я мала досвідченого навчителя в особі мого дорогого покійного чоловіка. Її світлість Рафиня, єдина людина в домі, що нині складала серові персівалю товариство за сніданком, мало приділяла йому уваги, як на мою думку, а може, то він мало приділяв їй уваги. Хтось посторонній міг би ще подумати, що тепер... Лишившись на одинці, вони намагаються уникати одне одного. Звісно ж, цього не могло бути. І все ж графиня чомусь обідала одна, чи з другого сніданку, а вечорами просиджувала на горі, хоча місіс Рюбель перебрала на себе її обов'язки доглядальниці. Сер Персіваль обідав сам, і Лакей Вільям сказав якось у моїй присутності, що його пан їсть тепер наполовину менше, а п'є вдвічі більше, ніж раніше. Я не надаю ваги таким зухвалим висловам Челяді. Я відразу ж вичитала Вільямові і прошу завважити, що й нині, пишучи ці рядки, осуджую його вчинок. Протягом кількох наступних днів, як усім нам здавалося, хвора почувалася трохи краще. Наша віра в містера Доусона воскресла. Сам лікар був цілком певен у правильності свого діагнозу. Коли леді Глайд заговорила з ним про хворобу міс Голком, він сказав їй, що сам запропонував би послати по іншого лікаря. Тієї ж хвилини, коли в ньому зародилася б хоч тінь сумніву чи побоювання за стан здоров'я недужої, споміж нас тільки графиня начебто не зраділа і не повірила запевнення містера Доусона. Коли ми з нею зосталися наодинці, вона призналась мені, що так само потерпає за місь голком у зв'язку з лікуванням, яке призначив містер Доусон, і що вона з тривогою чекає повернення свого чоловіка, щоб він висловив свою думку з цього приводу. А повернутися він мав, як сповіщав у своїх листах, Через три дні. Весь час, поки графа не було вдома, вони з графиною щоденно листувалися. В цьому, як і всьому іншому, вони були зразковим подружжям. Третього дня надвечір у стані здоров'я місь Голком сталася переміна, що дуже мене стурбувала. Місіс Рюбель теж запримітила це погіршення. Ми нічого не сказали Леді Глайд що саме спала на кушетці в будуарі, зовсім виснажена переживаннями за сестру. Містер Доусон приїхав зі своїм вечірнім візитом пізніше, ніж звичайно. Він глянув на пацієнтку і враз змінився на обличчі. Він здавався стривоженим і збентеженим, хоч як намагався це приховати. Послали слугу в особисту аптечку містера Доусона – Кімнату покропили дезінфікуючими препаратами і за лікаревою вказівкою йому постелили в запасній спальні. «Невже лихоманка стала заразна?» – пошепки спитала я його. «Боюсь, що так», – відказав він. «Подивимось, що покаже завтрашній ранок». За розпорядження містера Доусона ми не сказали Леді Глайт, що її сестрі стало гірше». Але він категорично заборонив їй заходити в спальню до хворої на тій підставі, що сама Леді була зовсім виснажена. Вона спробувала заперечувати, відбулася дуже сумна сцена. Але він мав владу і авторитет лікаря, і наполіг на своєму. Наступного ранку об 11 годині одного із слуг послано в Лондон із листом до столичного лікаря, Слуга отримав наказ, якомога швидше привезти з собою того нового лондонського лікаря. А через півгодини, після того, як вирушив посланець, у Блеквотер Парк повернувся граф. Графиня, взявши на себе всю відповідальність за свій вчинок, негайно повела його поглянути на хвору. Як на мене, то нічого непристойного в тому її вчинку не було. Його світлість був чоловік одружений. За віком годився міс Голком у батьки, й оглядав її присутності своєї дружини, рідної тітки Леді Глайд. Одначе містер Доусон не хотів допускати його до пацієнтки, хоч я сама добре бачила, що цього разу він надто стурбований її станом, щоб протестувати досить рішуче. Сердечна страдниця нікого довкола себе не впізнавала. Здавалось, вона приймає друзів за ворогів. Коли граф підійшов до її постелі, погляд її, що досі без перестанку блукав по кімнаті, зупинився на його обличчі з виразом такого жаху, якого мені до смерті не забути. Граф сів біля постелі, помацав пульс і скроні хворої, пильно подивився на її обличчя, а тоді обернувся до містера Доусона. З таким обуренням та зневагою, що лікар зблід, і хвилину стояв безмовний, тамуючи гнів і збентеження. Потім його світлість обернувся до мене. «Коли сталося погіршення?» – спитав він. «Я сказала, коли. Леді Глад тоді заходила в кімнату?» Я відповіла, що ні». Лікар категорично заборонив їй заходити до хворої ще вчора ввечері, а сьогодні вранці знов повторив своє розпорядження. А чи довели до вашого відома й до відома місіс Рюбель, наскільки небезпечна ця хвороба? Таке було його наступне запитання. Ми дізнались, що хвороба нині вважається заразною. Відповіла я, він не дав мені говорити далі хоч я ще хотіла щось додати. «Це тиф!» – мовив він. За ту хвилину, поки ми обмінювалися цими запитаннями і відповідями, містер Доусон оховтався і звернувся до графа із звичайною своєю твердістю. «Це не тиф!» – різко заперечив він. «Я протестую проти вашого втручання, сер. Тут ніхто, крім мене!» «Немає права ставити запитання. Я доклав усіх старань, щоб якнайкраще виконати мій обов'язок». Граф жестом урвав його, без слів, мовчки показав на хвору. Містер Доусон, мабуть, зрозумів, що графів мовчазний жест заперечує його твердження, і розгнівився ще дужче. «Я сказав, що виконав свій обов'язок», – повторив він. У Лондон послали по іншого лікаря про природу цієї лихоманки, я радитимуся з ним і більш ні з ким. Я наполягаю, щоб ви залишили кімнату. Я війшов до цієї кімнати, сер, в ім'я священного людинолюбства, відказав граф. І в ім'я цього людинолюбства, якщо той лікар затримається, я віду сюди знову. Ще раз застерігаю вас, лихоманка перейшла в тиф, і виною цьому печальному перебігові хвороби, ваше невміле лікування. Якщо ця нещасна леді помре, я свідчитиму в суді, що причиною її смерті були ваше невігластво і упертість. Не встиг містер Доусон йому відповісти, не встиг граф піти, як двері з будуару відчинились. І на порозі стала леді Глайд. Я повинна війти і війду, сказала вона з незвичайною для неї твердістю. Замість зупинити її, граф пропустив її до спальні, а сам вийшов у будуар. Завжди такий уважний, пам'ятливий. Цього разу він, очевидно, згарячу забув, що леді Глайд може заразитися тифом, і вкрай необхідно. Змусити її поберегтися. На мій подив, містер Доусон виявив більше самовладання, ніж його світлість. Він не дозволив леді Глайд наблизитися і на крок до сестриної постелі. Я щиро шкодую, сказав він, але боюсь, хвороба може виявитися заразною. Поки я не з'ясую цього, благаю вас, міледі. Не заходити до цієї кімнати. Леді Глайд постояла мить, а тоді раптом опустила руки і впала вперед лікареви в обійми. Вона зомліла. Ми з графиною забрали її з лікаревих рук і віднесли до її власної спальні. Граф пішов з нами і чекав у коридорі, аж поки я вийшла і сповістила його, що Леді Глайд притомніла. Я пішла до лікаря і переказала йому, що Леді Глайд просить його негайно прийти. Містер Доусон поспішив до неї, щоб запевнити, що стан її сестри задовільний і що лікар з Лондона повинен приїхати через кілька годин. Ці години тяглися дуже повільно. Сер Персіваль з графом лишалися внизу і час від часу посилали спитати, як почувається недужа. Нарешті, десь між п'ятою і шостою, на велику нашу радість, приїхав новий лікар. Він був молодший за містера Доусона, дуже поважний і рішучий. Не можу сказати, яка в нього була думка про дотеперішнє лікування, тільки я подивувалася, що він куди більше, ніж лікаря, розпитував мене та місіс Рюбель. Оглядаючи хвору, він слухав пояснення містера Доусона без особливої цікавості. З того, що я спостерегла, в мені зародилась підозра. Мабуть, граф із самого початку слушно судив про хворобу місголком. Ця моя думка підтвердилась, коли через певний час містер Доусон поставив головне запитання, для з'ясування якого і посилали по лондонського лікаря. Яка ваша думка про цю лихоманку? спитав він. Це тиф, відповів лондонець. Тиф поза всякими сумнівами. Тиха чужоземка місіс Рубель схрестила на грудях свої тонкі смаглі ручки і глянула на мене з багатозначною посмішкою? Сам граф навряд чи мав би вдоволеніший вигляд, ніж вона коли б у цей час був у кімнаті, і почув підтвердження свого діагнозу. Давши нам необхідні вказівки стосовно догляду хворої та пообіцявши приїхати через п'ять днів, лондонський лікар перейшов до іншої кімнати, щоб наодинці порадитися з містером Доусоном. Він не сказав, чи є надія на видужання місголком, чи немає, а тільки зауважив, що на цій стадії хвороби нічого певного не можна ще сказати. Минуло п'ять тривожних днів. Графиня Фоско і я сама по черзі підміняли місіс Рюбель коло хворої, оскільки стан мій з голком робився дедалі гірший, і потрібен був якнайдбаліший догляд, всипуща увага. Це були страшенно трудні дні й ночі. Леді Глайд яку, за словами містера Доусона, підтримувала тільки безнастанна тривога за сестру. З незвичайною твердістю наполягала на своєму. Я навіть не здогадувалась, яка вона може бути рішуча. Вона добилася дозволу заходити в спальню мізгу Голком по кілька разів на день, щоб на власні очі бачити сестру, пообіцявши не підходити до її постелі. «Дуже неохоче», Містер Доусон дав на те згоду. Як на мене, то він розумів, що сперечатися з нею – марна справа. Леді Глайт ходила туди щодня і самовіддано дотримувалася свого слова, не наближаючись до хворої. Особисто я, згадуючи, як сама страждала під час смертельної хвороби мого чоловіка, з великим сумом дивилася на її горе тож прошу дозволу не затримуватися більше на цьому. Мені приємніше згадати, що за цей час не було більше суперечок між містером Доусоном і графом. Його світлій щоразу, коли цікавився самопочуттям недужої, присилав на розпити слугу, а сам постійно лишався внизу, в товаристві Сера Персівеля. На п'ятий день знов приїхав лондонський лікар і дав нам невеличку надію. Він сказав, що десятий день від перших проявів тифу буде вирішальний і призначив свій третій візит саме на ту дату. Ці п'ять днів минули, як і попередні, без змін. Ото тільки, що грав знов їздив у Лондон. Уранці поїхав, а ввечері вернувся. На десятий день милосердному проведінню було завгодно Позбавити нас від дальших тривог і переживань. Лондонський лікар упевнено заявив, що голком поза небезпекою. Тепер вона може обійтися і без лікаря. Все, що їй потрібно, це дбайливий догляд та увага. А це, як я бачу, вона має. Наводжу його власні слова. Того вечора я прочитала зворушливу проповідь мого чоловіка одужання від хвороби. З духовного погляду я дістала від проповіді більше тихої радості й втіхи, ніж діставала будь-коли раніше. Мушу, на жаль, сказати, що сердешній леді Глайт забракло сил знести цю добру звістку. Надто вона була тендітна, щоб переживати такі нервові потрясіння. Днів за два вона так ослабла й засумувала, що мусила лягти по постіль і не покидати своєї кімнати. Цілковитий спокій, відпочинок і свіже повітря – ось були для неї найкращі ліки, як вважав містер Доусон. І то добре ще, що її недуга не була така небезпечна і не потребувала лікарського нагляду, бо того самого дня, коли вона перестала виходити з кімнати і злягла, між графом і лікарем спалахнула нова сварка – і цього разу така серйозна, що містер Доусон покинув наш дім, щоб більше не вертатись. Сталося це не при мені, але, наскільки я зрозуміла, все почалося з суперечки про те, в яку кількість їжі необхідно давати місголком, щоб прискорити її одужання після тифозної лихоманки. Тепер, коли його пацієнтка вже видужувала, Містер Доусон менше, ніж будь-коли, був схильний вислуховувати поради нефахівця. А граф, не знати чому, втратив раптом усе своє звичайне самовладання, яке він так розсудливо зберігав у попередніх своїх сутичках з лікарем. Його світлість почав їдко висміювати містера Доусона, бо той, мовляв, не зумів розпізнати, коли звичайна лихоманка стала тифом. Ця прикра незгода скінчилася тим, що містер Доусон звернувся до сера Персіваля, погрозивши, оскільки тепер уже не було ніякої небезпеки життю міс Голком, що ноги його не буде більше Блеквотер парку якщо граф не перестане втручатися в його медичні справи. Відповідь сера Персіваля, хоч і не була зумисно нечемною, тільки розпалила лікарів гнів. У краю бурений, ставленням до нього графа Фоско, містер Доусон покинув наш дім і наступного ж ранку надіслав рахунок за свій труд. Отак ми зосталися без медичного керівництва. Хоч у цьому й не було нагальної необхідності, адже, як сказав лондонський лікар, для міс Голкомп нині були потрібні лише відбайливий догляд та увага. Все ж коли б спитали моєї думки, я б порадила запросити іншого лікаря, хоча б для годиця. Та сер Персіваль, напевне, думав про це інакше. Він сказав, що коли недужість знов стане гірше, ми завжди встигнемо послати по якого-небудь лікаря. А тим часом, коли виникне яка-небудь не дуже велика медична проблема, ми можемо спитати поради у графа. Та й не варто, мовляв, турбувати міс Голком, нині ослаблену та знервовану появою нової, незнайомої людини біля її постелі. В цих міркуваннях, звісно, була певна служність, і все ж на душі у мене чомусь було неспокійно, нечесним, здавалось мені, і не подобалося те, що ми не повинні були говорити леді Глайт про відсутність лікаря. Припускаю, що ми обманювали її заради її ж блага. Вона, безперечно, була занадто слабка для нових хвилювань. Але обман є обман, і людина з моїми принципами не може схвалювати таке без великих застережень. Друга подія, що сталася того самого дня і приголомшила мене своєю несподіваністю, ще дужче посилила мою тривогу яка вже зародилася в моїй душі. Сер Персіваль послав по мене з проханням, щоб я зайшла до нього в бібліотеку. Коли я прийшла, граф, що був з ним, зразу ж підвівся і вийшов, залишивши нас на одинці. Сер Персіваль чемно запросив мене сісти, а тоді звернувся до мене із словами, що мене страшенно вразили. «Я хочу поговорити з вами», місіс Майклсон, про одне рішення, яке я ухвалив раніше. Мені довелося відкласти його виконання через хвороби та хвилювання, що коїлися в домі. Тепер я хочу його здійснити. Коротше кажучи, з певних причин. Я бажаю негайно до мінімуму скоротити число челяді, лишивши вас, звичайно, доглядати дім. Як тільки Леді Глайд. Імі із голком будуть спроможні мандрувати, їм буде необхідна цілковита переміна обстановки. Мої друзі, граф і графиня Фоско, днями поїдуть від нас і житимуть у передмісті Лондона. А я маю причини не запрошувати більше ніяких гостей. Мушу якнайстаранніше ощаджати. Вас я ні в чому не звинувачую. Але мої витрати на утримання дому – Занадто великі. Одне слово, я розпродаю всіх коней і розрахую всю челядь. Ви знаєте, я всяке діло доводжу до кінця, тож я бажаю, щоб завтра на цей час дім був очищений від зграї нероб. Я була просто приголомшена цими його словами. Ви хочете сказати, сер Персіваль, що я повинна розрахувати всіх слух? «Не попередивши їх за місяць про звільнення?» – спитала я. «А вже ж, саме так. Десь за місяць нікого з нас, мабуть, уже не буде в цьому домі. І я не збираюсь лишати тут юрбу слуг, щоб вони байдикували без господаря. А хто ж варитиме їсти, сир Персіваль, поки ви лишаєтеся тут? Маргарет Порчер може наварити і насмажити». Її лишіть. Нащо мені кухар, якщо я не збираюся давати бали? Але служниця, яку ви згадали, сер Персіваль, найдурніша з усіх слуг в домі. Лишіть її, кажу вам, та найміть якусь жінку з села, щоб приходила щодня допомогти прибирати, а на ніч ішла додому. Мої господарчі витрати повинні негайно скоротитись. І я їх скорочу. Я послав по вас, місіс Майклсон, не для того, щоб вислуховувати ваші заперечення, а щоб ви виконали мій план економії. Звільніть на завтра всю цю ледачу зграю челяді. Крім порчер, вона сильна, як коняка, і ми змусимо її гарувати по конячому. Даруйте, сир Персіваль. Але я мушу нагадати вам, що колись слуги повинні завтра ж їхати геть. Доведеться видати їм платню за місяць наперед. Нехай, зате ми заощадимо на тому, що вони жерли б за місяць. Останнє зауваження містило в собі на Клепницький, і тому дуже образливий натяк на моє ведення господарства. Я надто шаную себе». Щоб захищатись від такого грубого звинувачення, тільки християнська турбота про безпомічних мізгоком і леді Глайт, яких моє раптове звільнення поставило б надзвичайно тяжке становище, не дозволила мені тут таки самій попросити розрахунку. Я зараз же підвелася, я принизилася у своїх власних очах, коли продовжила цю розмову хоч на хвилину довше. Після цього вашого останнього зауваження, сер Персіваль, я можу вам сказати тільки одне. Ваш наказ буде виконано. Сказавши ці слова, я лець хилила голову, тільки холодний натяк на повагу, і вийшла з кімнати. Наступного дня всі слуги поїхали геть. Сер Персіваль сам розрахував кучера й конюхів і відіслав їх у Лондон з усіма кіньми, тільки одного коня лишивши на стані. З усіх слуг, хатньої та надвірної служби, залишився я, Маргарет Порчер і садівник, що жив окремо в своїй хатині. Він мав доглядати єдиного коня, що лишився на всю станю. Зрозуміло. Коли дім так зненацька обезлюднів, а господиня хворіла і не виходила з своїх покоїв, і мій Голком досі ще була безпомічна як дитя, і лікар через сварку перестав до нас приходити, цілком зрозуміло, що настрій мій підупав. Мені нелегко стало зберігати своє звичайне самовладання, на душі було неспокійно і тяжко. Я молилась, щоб сердечні обидві леді швидше видужали, а самі мені так хотілося мечті опинитись далеко від Блеквотер парку Розділ другий Наступна подія була така дивна, що могла б викликати у мене забобонний подив, коли б мої тверді принципи не покріпляли мене супроти всякої такої поганської слабості. Моє бажання опинитись якнайдалі від Блеквотер-парку, навіяне тривожним відчуттям, що в хазяйській родині не гаразд, і справді зяснилось. Хоч як це дивно, я поїхала з цього дому, щоправда, відсутність моя була тимчасова, і все ж як на мене, це незвичайний збіг. Мій видіє стався за таких обставин, Через день чи два після того, як роз'їхалися слуги, Сер сир валізно послав по мене. Незаслужений докір, що його він кинув мені за моє ведення господарства, не завадив мені, я рада це зазначити, віддати добром за зло. І я зразу ж, як завжди, поспішила на його виклик. Притлумити свою образу коштувало мені деякої боротьби з гріховним яством притаманним усім нам. З викладу самозречення, я принесла ще й цю жертву. Я знов застала сера Персіваля в товаристві графа Фоско. Цього разу його світлість лишався при нашій розмові до кінця, допомагаючи серові Персівалю розвивати його думки. Панове бажали поговорити зі мною про перемін обстановки, що, як ми всі сподівалися, Сприяло б одуженню мізгоком і леді Глайд. Сер Персіваль сказав, що обидві леді, напевне, пробудуть осінь у лімеріджі, на запрошення Фредеріка Ферлі, ексквара, але, перш ніж їхати туди, на його думку, а також на думку графа Фоско, який підхопив нитку розмови і вів її вже до самого кінця. Їм варто було трохи пожити в м'якому кліматі Торкея. Тож треба було зробити велике діло – винайняти в тій місцевості будинок з усілякими вигодами. Але найтрудніше було знайти досвідчену людину, здатну відшукати підходяще приміщення. В такій скрутій граф від імені Сера Персіваля дуже хотів довідатись, чи не буду я така люб'язна облагодіяти нашої дам своєю допомогою і поїхати заради них у Торкей. Торкі – місто на південному узбережжі Англії, у графстві Девон. В XIX столітті було модним морським курортом. Через свій клімат отримало прізвисько англійської рів'єри. У моєму залежному становищі я, звісно, не могла відповісти відмовою на таку пропозицію. Я тільки дозволила собі вказати на чималі незручності які спричинила б моя відсутність, зважаючи на ту надзвичайну обставину, що в домі не зосталося нікого щеляді, крім Маргарет Порчер. Але сер Персіваль і його світлість запевнили, що вони обидва ладні змиритися з будь-якими незручностями заради блага недужих дам. Тоді я вічливо запропонувала написати якому-небудь агентові, що займається винайманням будинків Торкеї, на це мені заперечили, що вкрай нерозважно було б наймати будинок, не оглянувши його попередньо. Мені сказали також, що графиня сама поїхала буде вончір, та не може залишити небогу в її теперішньому нездоров'ї, а сер Персіваль і граф мають спільні справи, через які мусять зуставатися в Блеквотер Парку. Одне слово, мені ясно показали, що крім мене нікому й довірити це доручення. За таких обставин я могла тільки відповісти Серові Персівалю, що я до послуг міз Голком і Леді Глайт. Ми домовились, що вирушу я завтра зранку і пробуду днів зо два в Торкеї, поки огляну всі найбільш підходящі будинки, а вернуся тоді, коли залагоджу всі справи. Граф склав для мене докладний список того, що має бути у будинку з обстанови та всіляких вигод, а сер Персіваль написав мені граничну суму, яку мені дозволялось пропонувати. Прочитавши ці інструкції, я подумала, що навряд чи знайду змальований мені будинок на будь-якому курорті Англії, а коли й знайду, то ніхто його не здасть в найми, хоч на який час за таку низьку плату. Я спробувала висловити свої побоювання обом джентльменам, але сер Персіваль, що взявся відповісти мені цього разу, начебто їх не поділяв. Сперечатись мені не випадало. Я більш нічого не сказала, хоча в глибині душі була переконана, що доручення, з яким мене посилають, із самого початку було майже безнадійне. Перед відїздом я особисто пересвідчилась, що міс Голком і справді видужує. На її обличчі відбивалася тривога. Мабуть, і в перші хвилини свідомості її душу заполонили невеселі думки, але видно було, що вона видужує і навіть швидше набирається сил, ніж я сподівалась. Вона спромоглася послати ніжний привіт леді Глайд і просила переказати їй, що почувається добре. І, благай, любу сестру, не вставати зарані з постелі. Я лишила її під опіку місіс Рюбель, що все так само трималася і спокійною незалежністю, вставлені до всіх у домі. Перш ніж вирушити, я постукала в двері до леді Глайд. Мені відчинила графиня, що не відходила від небоги. Вона сказала, що та все ще дуже слабка. Серперся валіз графом. Саме прогулювались по дорозі, коли я проїжджала мимо поштовій кареті. Я вклонилася їм і залишила дім, де і слух не лишилося жодної живої душі, крім Маргарет Порчер. Кожен, звісно, зрозуміє, що я почувала відтоді. Всі ці обставини були більш ніж дивні, вони були мало не підозрілі. Дозвольте, одначе, Мені знов зазначити, що в своєму залежному становищі я нічого не могла вдіяти, мені лишалося тільки виконувати розпорядження свого хазяїна. Наслідки моєї поїздки в Торкей були саме такі, які я й передбачала. У всьому місті не знайти було такого будинку, який мені доручалося винайняти, та коли б він і знайшовся, надто низьку плату Мені дозволялось запропонувати за нього. З цим я й повернулася в Блеквотер-парк. Так і доповіла Серові Персівалю, що зустрів мене біля дверей будинку. Поїздка моя була даремна, але він, здавалось, був надто заклопотаний іншими справами, щоб звернути увагу на мою невдачу. З перших його слів я збагнула що за мою таку коротку відсутність у домі сталися незвичайні зміни. Граф і графиня Фоско виїхали з Блеквотер-парку і поселилися в своїй резиденції в Сент-Джонс-Вуді. Мені не пояснили, чим був викликаний цей несподіваний від'їзд. Тільки сказали, що граф був такий уважливий, що зволив передати мені щире вітання. Коли я зважилась запитати Сера Персіваля, хто ж тепер, за відсутності графині, доглядає Леді Глайт, він відповів, що Маргарет Порчер, а ще жінка з села, приходить прибирати покої до лішнього поверху. Ця його відповідь просто приголомшила мене. Дозволити простій третюрядній служниці прислужувати самій Леді Глайт – це була кричуща непристойність. Я зараз же пішла нагору і зустріла Маргарет у коридорі. Її послуги були вже непотрібні. Воно й зрозуміло, адже її пані сьогодні почулася настільки краще, що могла вже вставати з ліжка. Тоді я спитала, як почуває себе місголком. Але служниця відказала так ухильно і неприязно, що з цієї відповіді я нічого не зрозуміла». Мені не хотілося повторяти запитання і наражатися на якусь грубість. У моєму становищі мені годилося мерщій з'явитися на очі Леді Глайт, і я поспішила до її кімнати. Я побачила, що пані справді піддущала за останні кілька днів. Дарма, що досі дуже слабка і нервова, вона могла вже сама без допомоги вставати і помало ходити по кімнаті, Відчуваючи тільки ніби Легку в тому Сьогодні вранці Вона трохи тривожилася за місголком Не діставши від неї Жодної звістки Подумки дорікнувши в цьому місі Рюбель, Я нічого не сказала І допомогла пані одягтися Коли вона була готова Ми разом вийшли з кімнати І попрямували до місголком В коридорі нас зупинив Сер Персіваль Схоже було Ще він умисне нас очікував. Куди ви йдете? спитав він Леді Глайд. До Меріан», відповіла вона. Щоб ви не були дуже розчаровані, зауважив сер Персіваль. Я краще скажу вам зразу, що її там немає. Як так немає? Немає. Вона поїхала вчора вранці з Фоско та його дружиною. Леді Глайд. Була ще не досить здорова, щоб холоднокровно сприйняти таку надзвичайну звістку. Вона жахливо зблідла і притулилася до стіни, мовчки дивлячись на свого чоловіка. Я сама була така вражена, що не знаходила слів. Я перепитала Сера Персіваля: "Невже й справді міс Голком поїхала з Блеквотер-парку?" "Авжеж", відповів він. В її стані, сир Персіваль, і не попередивши Леді Глайд про свої наміри, перш ніж він зміг щось відповісти, пані отямилась і заговорила сама. «Не може бути!» – вигукнула вона зляканим голосом, ступивши крок від стіни. «Де ж був лікар? Де був містер Доусон, коли Меріан зібралась їхати?» «Послуги лікаря були вже непотрібні, тому його тут і не було», – сказав сер Персіваль. «Він лишив нас за власним бажанням. Уже це одне досить добре свідчить про те, що вона була досить здорова, щоб вирушити в дорогу. Чого ви так дивитеся на мене? Якщо ви не вірите, що вона поїхала, то самі в цьому переконайтесь. Зайдіть до її кімнати». «Зайдіть до всіх інших кімнат, якщо бажаєте!» Вона кинулася в кімнату Міс Голком, і я пішла за нею. В кімнатах Міс Голком не було нікого, крім Маргарет Порчер, що там прибирала. Ми позаглядали в інші кімнати. Скрізь було порожньо. Сер Персіваль дожидав нас у коридорі. Коли ми виходили з останньої кімнати, яку оглядали, Леді Глайд раптом шепнула мені, Не йдіть, місіс Майклсон, ради Бога, не лишайте мене саму». Не встигла я нічого їй відповісти, як вона була вже в коридорі і говорила з чоловіком, «Що це означає, сир Персіваль? Я вимагаю, я благаю, я молю вас пояснити мені, що все це означає». Це означає, відповів він, що міс Голком учора вранці почувалась досить добре, щоб устати з ліжка. Вона вирішила скористатися від'їздом подружжя Фоско, щоб разом із ними вирушити в Лондон. В Лондон? Так, дорогою в Лімеріч. Леді Глайд обернулася до мене. Ви бачили, міс Голком? сказала вона Скажіть мені щиро місіс Майклсон чи видно було по ній що вона здорова і може подорожувати Як на мене то ні міледі А сер Персівалі собі звернувся до мене Перш ніж вирушити казали ви доглядальниці чи ні що міс Голком має значно кращий вигляд Так я казала це Сер Персіваль, тільки я це промовила, як він обернувся до пані. Співставте ці дві думки, місіс Майклсон, сказав він, і постарайтесь збагнути простісінький факт. Невже ви думаєте, що ми відпустили б її, коли б вона була не досить здорова? Вона ж поїхала в супроводі трьох осіб, що добре тямлять на догляді хворих. «Фоско, вашої тітки і місіс Рюбель, яка поїхала з ними спеціально, щоб допомагати їй в дорозі. Вчора вони зайняли ціле купе і постелили для неї постіль, на той випадок, коли б вона захотіла прилягти відпочити. А сьогодні Фоско з місіс Рюбель відвезуть її в Камберленд. «Чому Меріан поїхала в Лімеріч сама?» «І залишила мене тут», – перепинила пані Сера Персіваля, – «тому що ваш дядечко хоче спочатку побачитися з вашою сестрою, перш ніж прийняти вас», – відповів він. «Чи ви забули того листа, якого містер Ферлі надіслав їй, коли вона занедужала? Ви ж читали того листа, вам його показали, ви повинні це пам'ятати». Я пам'ятаю. То чому ж ви дивуєтесь, що вона поїхала без вас? Ви хотіли повернутися в Лімеріч, і вона поїхала туди, щоб дістати на те згоду вашого дядечка. Очі сердечної леді Глайт наповнилися сльозами. Досі Меріан ніколи не покидала мене, не попрощавшись, мовила вона. Вона би цього разу попрощалася з вами. Заперечив сер Персіваль. Коли б не потерпала так за вас, вона знала, що ви не пускали б її, знала, що ви плакали, і тільки засмотили б її і себе. Маєте ви ще якісь заперечення? Якщо маєте, то вам доведеться зійти вниз і розмовляти зі мною в їдальні. Через ці всі клопоти. У мене зіпсувався настрій. Я хочу випити склянку вина. І він квапливо пішов. Упродовж усієї цієї дивної розмови він був зовсім не такий, як завжди. Здавалося, що він нервує і хвилюється не менше, ніж його дружина. Я ніколи не підозрювала, що він може бути таким тендітним та вразливим. Я намагалась умовити Леді Глайд повернутися до її покоїв, але намарне. Вона все стояла в коридорі з виразом панічного страху на обличчі. Що сталося з моєю сестрою», – сказала вона. «Згадайте, мій Леді, яка дивовижна енергія у Голком, зауважила я. Вона могла зважитися на такий рішучий вчинок на якої інші леді в її становищі, ні за що не спромоглися б. Я сподіваюся і вірю, що нічого лихого не сталося з нею. Ну, звісно ж, ні. Я повинна їхати слідом за Меріан, сказала пані з тим самим виразом панічного жаху. Я повинна їхати туди, куди вона поїхала. Я повинна своїми очима побачити, що вона жива, «І здорова! Ходімо! Ходімо зі мною до сера Персіваля!» Я завагалась, побоюючись, коли б мою присутність при такій розмові не розцінили як втручання в чужі справи. Спробувала сказати про це пані, та вона мене й не слухала, схопила за мою руку і змусила мене зійти з нею вниз. І коли я відчинила двері їдальні... Вона все тислася до мене з усіх своїх слабеньких сил. Сер Персіваль сидів за столом, а перед ним стояла каравка з червоним вином. Коли ми увійшли, він підніс келиха до рота і перехилив одним духом. Ставлячи келиха на стіл, він сердито глянув на мене, і я спробувала вибачитись за своє мимовільне вторгнення. «Чи не думаєте ви?» що тут діється щось таємниче. Раптом вибухнув він. Нічого такого тут не діється і не приховується ні від вас, ні від будь-кого іншого. Викрикнувши гучно й люто ці чудні слова, він знов наповнив свого келиха і спитав леді глайд, чого їй від нього треба. Якщо моя сестра досить здорова, щоб подорожувати, Значить, і я можу їхати, заявила пані так рішуче, як досі ще не говорила. Я прийшла благати вас, сир Персіваль. Зважте на мою тривогу за Меріан і дозвольте мені поїхати слідом за нею сьогодні ж, після обіднім поїздом. Вам доведеться почекати до завтра, заперечив сер Персіваль, і якщо завтра не дістанете листа з відмовою. «Можете їхати?» «Гадаю, що відмови не буде, тож я сьогодні і напишу Фоско». Ці слова він проказав, піднізши Келиха і дивлячись через нього на світло, замість дивитися на Леді Глайд. І справді, продовжу цієї розмови, він ні разу не глянув на неї. «Признаюсь, така дивна невихованість із боку такого знатного джентльмена». Справила на мене вельми гнітюче враження. Але навіщо вам писати графові Фоско? Вкрай здивовано спитала пані. А на те, щоб він зустрів вас завтра на вокзалі? Відказав сир Персіваль. Він зустріне вас у Лондоні і привезе до себе додому, щоб ви переночували в своїй тітки в Сент-Джонс-Вуді. Рука леді Глайт. Ураз затремтіла на моїй руці. Я так і не збагнула чому. Нема ніякої потреби, щоб грав Фоско зустрічав мене, сказала вона. Я не хочу зупинятися на ніч у Лондоні. Ви повинні це зробити. Ви не можете за один день подолати всю дорогу зі Віци до Камберленду. Вам треба зоночувати в Лондоні, і я не бажаю щоб ви одна зупинялися в готелі. Фоско запропонував вашому дядечкові, щоб ви по дорозі в Лімеріч заночували в нього в домі, а ваш дядечко дав згоду. Ось, ось лист вашого дядечка до вас. Я мав би передати вам цього листа ще вранці. Та забувся. Прочитайте самі, що вам радить містер Ферлі. І з хвилину дивилася на листа, А тоді вклала його в мої руки. «Прочитайте вголос!» Ледь чутно мовла вона. «Не знаю, що зі мною. Не можу прочитати сама». Це була всього лише записка. Кілька рядочків так недбало написана, Що я дивом здивувалась. Якщо пам'ять мене не підводить, Там були тільки оці слова. Люба лоро! «Приїжджайте, коли захочете, заночуйте в домі вашої тітоньки, засмучений звісткою про хворобу дорогої Меріан, ваш люблячий дядечко Фредерік Ферлі». «Але я волію не заїжджати до них, я волію взагалі не зупинятися в Лондоні на ніч», – вигукнула пані, урвавши мене і не давши дочитати записку хоч там і читати не було чого. Не пишіть, графові Фоско, благаю, малю вас, не пишіть йому. Сер Персіваль знову налив собі вина з каравки, але так незграбно, що перекинув келиха, і вино розлилося по столу. Щось мене підводить зір, пробурмотів він сам до себе чудним глухим голосом. Повільно поставив він келиха, Знов налив і вихилив одним духом. Виглядав він і поводився. Так дивно, що я почала побоюватись, чи не вдарило вже йому в голову вино. Благаю вас, не пишіть графові Фоско. Ще настійніше просила леді глайд. А чому би ні, хотів би я знати. Раптом викрикнув сер Персіваль так люто. Аж ми обидві злякались. «Де ще вам личить зупинитися в Лондоні, як не в домі вашої тітоньки? Як це радить вам зробити сам містер Ферлі, ваш дядечко? От спитайте місіс Майклсон, чи правду я кажу?» Звісно, пропозиція сера Персіваля була й розумна і пристойна. І що тут я могла заперечити? Хоч як дуже я співчувала Леді Глайт у всіх інших відношеннях, я не могла поділяти її несправедливого упередження проти графа Фоско. Я досі не зустрічала пані, котра б посідала таке високе становище в суспільстві, як Леді Глайт, і котра була б настільки підвладна плачевним упередженням проти чужоземців, ні записка її рідного дядечка. Ні дедалі більша досада сера Персіваля не справляли на неї, начебто, ніякого враження, вона знай твердила, що не хоче зупинятися на ніч у Лондоні, та все благала свого чоловіка не писати графові. Досить? грубо урвав її благання сер Персіваль, повертаючись до нас спиною. Якщо вам самій бракує здорового глузду щоб розуміти, що для вас краще. За вас доводиться думати і іншим людям. Про все домовлено і досить про це. Від вас вимагається тільки зробити так, як перед вами зробила міс Голкомб. «Меріан», – спантеличено повторила пані, «Меріан ночувала в домі графа Фоско?» «А вже ж у домі графа Фоско». Вона переночувала там учора, щоб трохи перепочити дорогою в Лімеріч. І ви повинні наслідувати її приклад, як велить вам ваш дядечко. Завтра ви маєте переночувати в Фоско, як зробила ваша сестра. Не заважайте мені. Не змушуйте мене розкаюватися в тому, що я взагалі вас відпускаю. Він зірвався на ноги. І через відчинені скляні двері вийшов на веранду «Даруйте, мі леді!» – шепнула я «Але мені здається, нам краще не дожидатися тут повернення сера Персіваля Я дуже боюсь, що він розпалився від вина Якось байдуже істомлено вона послухала мене І я вивела її з їдальні. Щойно ми опинилися у безпеці на горі я зробила все, що могла, аби заспокоїти пані. Я нагадала їй, що листи містера Ферлі до міс Голком не тільки схвалювали такий хід подій, а навіть робили його неминучим раніше чи пізніше. З цим вона погодилась і навіть сказала, що обидва листи типові для дивакуватої вдачі її дядечка, але її страх за долю міс Голком. Її нез'ясований жах перед графом Фоско і небажання переночувати в його лондонському домі лишалися незмінні, попри всі умовляння та докази. Вважаючи своїм обов'язком заперечити проти безпідставного упередження Леді Глайт щодо його світлості графа, я так і вчинила з належною обережністю і шанобливістю «Даруйте мені цю вольність, міледі!» Сказала я на сам кінець. Але, як сказано у святому письмі, «По їхніх плодах ви пізнаєте їх». Я певна, що графові доброта й турботливість, які він постійно виказував упродовжу сієї хвороби мізголком, заслуговують на нашу вдячність і пошану. Навіть серйозне непорозуміння між його світлістю і містером Доусоном можна цілком пояснити його тривогою за здоров'я міс Голком. Яке непорозуміння раптом зацікавилася пані, я розповіла їй про сумні обставини, за яких містер Доусон відмовився від подальшого перебування в нашому домі. Зробила це тим охочіше, що не схвалювала те, як хазяїн. Приховував цю незлагоду від леді Глайд. Пані аж сахнулася. Видно було, що вона ще дужче розхвилювалась та налякалася після моєї розповіді. «Ще гірше! Це ще гірше, ніж я думала!» Почала вона примовляти, розгублено заметавшись по кімнаті. Грав знав, що містер Доусон ні за що!» не погодиться відпустити Меріан в дорогу він навмисне образив лікаря щоб той покинув дім о миледі миледі запротестувала я місіс майклсон палко вигукнула вона ніхто ніякими словами не переконає мене що моя сестра із власної волі опинилася в домі того чоловіка у його владі Хоч би, що говорив сер Персіваль, хоч би, що писав мені дядечко, а я так боюся графа, що ні за що не стала б їсти, пити і спати під його дахом, якби думала тільки про себе. Лише ця скрута, ця моя тривога за Меріан, дає мені наснагу йти слідом за нею куди завгодно, навіть у дім до графа Фоско. Тут я вирішила нагадати їй, що, за словами сера Персіваля, міс Голком уже виїхала з Лондона в Камберленд. «Я боюсь цьому повірити», – відповіла пані. «Боюсь, що вона й досі в домі того чоловіка. Якщо я помиляюсь, якщо вона й справді вже поїхала в Лімеріч, я ні за що не лишуся завтра ночувати в графа Фоско. Мій найближчий на світі друг після сестри». «Живе біля Лондона. Ви ж чули? Адже так? Від мене, від міс Голком, про місі Свезі. Я напишу їй і попрошу дозволу заночувати в неї. Не знаю, як дістануся туди, не знаю, як утечу від графа, але саме до того притулку я постараюсь якось утекти, якщо моя сестра вже поїхала в Камберленд. До вас я матиму лише одне прохання. Подбайте, щоб мій лист до місіс Везі пошта повезла в Лондон сьогодні ввечері, так само, як і лист Сера до графа Фоско. Я маю підстави не довіряти листа поштовій сумці внизу. Ви допоможете мені відіслати листа і нікому про це не розкажете. Хто знає, може це остання послуга, якої я у вас прошу. Я завагалась. Усе це було таке дивне і незбагненне. Я навіть подумала, чи не порушився трохи розум моєї господині від тривог та хвилювань останніх тижнів. Зрештою я погодилась, хоч і розуміла, що ризикую. Коли б лист адресувався комусь чужому, чи й будь-кому, а не місіс Свезі, яку я добре знала з відгуків, я б, мабуть, відмовилась. Зважаючи на те, що сталося згодом, я дякую Богові, так, дякую Богові, що вволила цю волю Леді Глайт та інші її побажання в цей її останній день у Блеквотер Парку. Листа було написано і передано в мої руки. Того дня ми більше не бачили сера Персівеля. На прохання Леді Глайт я спала в кімнаті, Суміжні з її спальнею. Двері між нашими кімнатами лишались відчинені. Без людь і порожнечі будинку було щось таке незвичне й моторошне, що я сама була рада відчувати присутність живої людини в сусідній кімнаті. Пані лягла спати пізно. Вона перечитувала листи і спалювала їх. Повиймала із шухля диша усі свої улюблені дрібнички – ніби не сподіваючись уже будь-коли повернутися в блеквотер парк Спала вона дуже неспокійно, кілька разів скрикувала в вісні, а раз так голосно, що й сама прокинулась. Та хоч би що там їй наснилось, вона не зволила поділитися зі мною, розказати свої сни. Можливо, я у своєму становищі не мала права сподіватися такого від неї, Нині це вже так мало значить. Все одно мені було дуже її жаль. Жаль від щирого серця. Наступного дня випала гарна сонячна година. Після сніданку до нас на гору прийшов сер Персіваль і сказав, що колясо буде подано на безчверті дванадцяту. Лондонський поїзд зупинявся на нашій станції. На двадцять хвилин пізніше, сер Персіваль попередив леді гладь, що повинен іти з дому, але сподівається вернутися ще до її від'їзду. На той випадок, якби щось непередбачене затримало його, мені належало провести леді глай до станції та подбати про те, щоб вона не спізнилася на поїзд. Сер персіваль віддавав ці вказівки уривчасто, весь час ходячи туди-сюди, по кімнаті. Він отак метався, а пані не зводила з нього пильного погляду, та він жодного разу не глянув на неї. Леді Гладь час мовчала і заговорила, аж коли він рушив до дверей, щоб вийти. Вона простягла йому руку. «Я вас більше не побачу», – сказала вона, наголошуючи кожне слово. «Ми з вами розлучаємось. Розлучаємося, можливо, навіки. Чи постараєтеся і ви простити мене, Персівалю, від щирого серця, як я прощаю вас? Він раптом жахливо зблід, і великі краплини поту проступили на його лисому лобі. Я ще вернусь, кинув він, і так хвапливо вийшов з кімнати, ніби втікав від прощальних слів дружини. Сер Персіваль ніколи не подобався мені, але від того, як він прощався з Леді Глайд, мені стало соромно, що я була в нього на службі і їла його хліб. Я хотіла сказати кілька співчутливих, по-християнському благочестивих слів сердешній пані, але щось було в її обличчі таке, коли вона подивилася вслід своєму чоловікові, що я передумала і промовчала. Призначений час коляса під'їхала до будинку, пані правду сказала, Сер Персіваль так і не прийшов попрощатись. Я чекала на нього до останньої хвилини, але чекала даремно. На мені не лежала ніяка пряма відповідальність за від'їзд з Глайд, і все ж на душі у мене. Було неспокійно. Міледі справді їде в Лондон за власним бажанням?» – спитала я, коли ми проїжджали ворота. «Я ладна їхати? Будь куди!» – відповіла вона. «Аби покінчити жахливими перечуттями, що мучать мене нині!» Я перейнялася її тривогою і сама почала потерпати за міс голком не менше, ніж вона». Я насмілилась попросити її, щоб вона написала мені з Лондона, коли все буде гаразд. Залюбки, місіс Майклсон, відповіла вона, у кожного з нас є свій хрест, і ми повинні нести його без нарікань, міледі. Зауважила я, побачивши, що вона замовкла, і замислилась після того, як пообіцяла написати мені. Вона нічого не відповіла, здавалось, занадто глибоко поринула в свої думки, щоб слухати мене. «Боюсь, що Міледі погано спала цю ніч», – заговорила я трохи перегодом. «Так», – мовила вона, – «мені снились такі тяжкі сни». «Справді, Міледі?» І я подумала, що зараз вона розкаже мені свої сни, але ні». Коли вона озвалася знов, то тільки для того, щоб спитати мене. «Ви самі своїми руками кинули в поштову скриньку мого листа до мій свезі?» «Так, міледі». «Чи справді, сер Персіваль сказав учора, що граф Фоско повинен зустріти мене на вокзалі в Лондоні?» «Сказав міледі». Вона тяжко зітхнула і за всю дорогу не зронила більше слова. Коли ми приїхали на станцію, у нас лишалось до дві хвилини до відходу поїзда. Садівник, що привіз нас, зайнявся валізами, а я поспішила купити квиток. Поїзд уже свистів, підходячи до платформи. Коли я вернулася до пані, вона була дивно бліда їй притискала руку до серця, ніби в цю хвилину її пронизав раптовий біль чи ляк. «Як я хотіла щоб ви поїхали зі мною», – сказала вона, хапаючи мене за руку, коли я віддавала їй квитка. «Коли б хоч був час, чи коли б напередодні я почувала те саме, що почувала тоді, я б улаштувала все так, щоб супроводжувати її, навіть якби мусила негайно відмовитися від служби в сера Персіваля. Та було вже надто пізно, щось залагодити». Коли вона висловила своє побажання, схоже було, що вона й сама це зрозуміла і не повторяла більше, що хотіла б, щоб я поїхала з нею. Поїзд зупинився. Вона дала садівникові трохи грошей на гостинці його дітям і з сердечною простотою потисла мені руку, перш ніж зайти в вагон. «Ви були дуже добрі до мене і до моєї сестри». Сказала вона, добрі, коли з нами поруч не було жодного друга. Я вдячно згадуватиму вас, поки мого віку. До побачення, і хай благословить вас Господь. Вона мовила ці слова таким голосом і так дивилася, що на очі мені набігли сльози. Вона так говорила, неначе прощалася зі мною навіки. До побачення, міледі, сказала я, ведучи її в купе і бажаючи підбадьорити її. До скорого нового побачення, від щирого серця, зичу вам щастя. Вона похитала головою і здригнулась, сідаючи на своє місце, кондуктор зачинив двері вагона. Ви вірите в сни? шепнула вона мені з вікна. Цієї ночі мені снився такий страшний сон, якого я ніколи ще не бачила. Він досі висить наді мною лиховісною тінню. Не встигла я відповісти, як пролунав свисток і поїзд рушив. Її бліде ніжне обличчя повільно поплило перед моїми очима. Печально й рочисто вона останнє подивилася на мене з вагонного вікна. Вона помахала мені рукою. Більше її я вже не бачила. Того самого дня, десь близько п'ятої години пополудні, вибравши хвилинку для самої себе серед усіх господарських клопотів, що звалилися тепер на мене, я сіла в своїй кімнаті, щоб покріпити розтривожену душу проповідями мого дорогого покійного чоловіка. Але вперше в житті. Я не могла зосередитися на цих благочестивих, підбадьорливих словах. Дійшовши висновку, що від їзла ледігладь, схвилював мене набагато серйозніше, ніж мені здавалось, я відклала набік книжку проповідей і вийшла прогулятися в саду. Наскільки мені було відомо, сер Персіваль ще не вертався, тож я могла дозволити собі спокійну прогулянку. Звернувши за будинку і побачивши сад перед собою, я вельми здивувалась, уздрівши якусь чужу людину, що там походжала. То була жінка, вона йшла по доріжці спиною до мене і рвала квіти. Коли я наблизилась, вона почула мою ходу і звільно обернулась. Кров захолола в моїх жилах. тією незнайомкою в саду була місіс Рюбель. Я не годна була ні поворухнутись, ні заговорити. Вона сама підійшла до мене, як завжди, незворушна, з нарваними квітами в руці. В чим річ, мем? спитала вона спокійно. Ви тут? видихнула я. Ви не їздили в Лондон? Не їздили в Камберленд. Зловтішно посміхаючись, місіс Сюбель понюхала квіти. «Звісно, ні», – сказала вона. «Я ні на день не покидала Блеквотер парку Я зробила глибокий вдих і прикликала свою мужність, щоб поставити їй друге запитання. «Де міс Гокомб?» Цього разу містер Рюбель засміялась мені просто в обличчя і відповіла. «Міс Гокомб, мем». Теж нікуди не виїжджала з Блеквотер парку Коли я почула цю приголомшливу відповідь, я всіма помислами враз вернулася до мого прощання з леді Глайт. Я не можу сказати, що дорікала собі, але тієї хвилини я ладна була віддати всі свої гіркі заробітки, аби чотири години тому знати те, про що довідалася тепер. Місіс Рюбель спокійнісінько стояла переді мною, складаючи свій букет, і начебто ждала, що я скажу ще що-небудь. Але я неспроможна була говорити. Я думала про виснажену слабосилу Леді Глайт і тремтіла, уявляючи собі, що буде з нею, коли їй відкриється правда. Правда, яку я тільки но почула. Хвилину, чи то й більше, тривога за моїх бідолашних господинь не давала мені говорити. А тоді місіс Рюбель підвела очі від свого букета, глянула вбік і сказала, а ось і Сар персів повернувся з верхової прогулянки. Я теж побачила його. Він ішов до нас, злостиво збиваючи нагайкою голівки квітів. Коли він був уже досить близько, щоб бачити моє обличчя? Він зупинився, хльоснув нагайкою по своїх чоботях і зненацька зареготався так оглушливо й несамовито, що налякані птахи злетіли з дерева, під яким він став. Ну, місіс Майклсон, сказав він, ви нарешті довідалися про все, чи не так? Я нічого не відповіла. Він повернувся до місіс Рюбель. Коли ви вийшли в сад? Я вийшла півгодини тому, сер. Адже ви сказали, що я зможу знов ходити де захочу, як тільки Леді Глайд поїде в Лондон. Цілком правильно. Я ні в чому вас не звинувачую. Я просто питаю. Він помовчав хвилину а тоді знов звернувся до мене. «Вам не віриться, адже так!» Насмішкувато сказав він. «Ходімо, ідіть за мною і самі побачите!» І він попрямував до будинку. Я йшла за ним, а місіс Рюбель – за мною. Пройшовши в чавунні ворота, він став і показав нагайкою на нежиле середнє крило. «Он!» Сказав він: Подивіться на горішній поверх. Ви знаєте, старі льзаветінські спальні. В найкращій з них перебуває в цю хвилину жива здорова міс Голком. Проведіть її туди, місіс Рюбель. Ключі у вас. Проведіть туди, місіс Майклсон, і хай вона на власні очі впевниться, що цього разу Ніхто її не обманює. Тон, яким він розмовляв зі мною, допоміг мені трохи оговтатись за ті дві хвилини, що минули, відколи ми вийшли з саду. Не можу сказати, як би я вчинила тієї критичної миті, коли б усе своє життя пробула в служницях. Але в мене були почуття, принципи і виховання справжньої леді тому я просто не могла сумніватися як мені тепер слід діяти мій моральний обов'язок перед самою собою мій обов'язок перед леді глайд велів мені негайно покинути службу чоловіка який так ганебно цілою низкою жорстоких обманів ошукав нас обох дозвольте попросити вас сер персиваль приділити мені кілька хвилин для розмови наодинці сказала я, а тоді я буду готова пройти за цією особою до кімнати міс Голком. Міс Рюбель, на яку я вказала легким ківком голови, зухвало понюхала свій букет і зумисне повільно пішла до дверей будинку. «Но?» – різко сказав сер Персіваль. «Що ще там у вас?» «Я хочу сказати, сер. Ще відмовляюсь від місця, яке мала досі в Блеквотер-парку. Буквально так я йому й сказала, саме так я й хотіла, щоб першими моїми словами, які він почує в цій розмові, була моя заява про звільнення. Він похмуро зиркнув на мене і люто заклав руки в кишені куртки. "Чому?" спитав він. "Чому?" Хотів би я знати, не мені, сер Персіваль, висловлювати думку про те, що сталося в цьому домі. Я нікого не хочу ображати. Я тільки хочу сказати, що вважаю несумісним і з моїм поняттям обов'язку перед самою собою і перед леді гладь лишатися довше у вас на службі. «А це сумісне?» «З вашим поняттям обов'язку переді мною кидати мені в обличчя ваші підозри!» Несамовито вигукнув він. «Я бачу, куди ви хилите. Ви витлумачили по-своєму. Злостиво той невинний обман, до якого ми вдалися заради блага самої Леді Глайт. Для її здоров'я були вкрай необхідні переміна обстановки і клімату». І ви так само добре знаєте, як і я, що вона ні за б не поїхала, коли б їй сказали, що мізгоком, досі лишається тут. Її обманули в її ж інтересах, і мені байдуже, хто про це буде знати. Ідіть геть, якщо хочете, та економок таких, як ви, повно, і вони прибіжать тільки по гукай. Ідіть собі, коли хочете». Але остерігайтеся поширювати плітки про мене та мої справи. Говоріть правду і тільки правду, а то не переливки вам будуть. Побачте міс голком самі та переконайтеся, що доглядали її в цій частині будинку, як і в колишніх її покоях. Не згірш. Згадайте лікареве розпорядження для леді Глайд якнайшвидше потрібна переміна обстановки. Добре все це затямте, а тоді можете говорити, що завгодно про мене та про мої вчинки, якщо тільки посмієте. Люто, не зводячи духу, випалив він усі ці слова, ходячи туди-сюди і стюбаючи повітря нагайкою. Та хоч би що він казав чи робив? Ніщо». Не могло змінити моєї думки про ту ганебну брехню, яку він говорив у моїй присутності вчора, і про жорстоке ошуканство, що ним він розлучив Леді Глайди з сестрою, відіславши її в Лондон у той час, як вона мало не божеволіла від тривоги за мізголком. Я, звісно ж, не висловила цей думок, щоб не роздратувати його ще дужче, але рішення моє... Лишалося тверде, і я намірялася виконати його неухильно. Тихе слово гнів одвертає. Тож я приклумила свої почуття, коли настала моя черга відповідати йому. «Поки я перебуваю вас на службі, сер Персіваль», – сказала я. «Сподіваюсь, я досить добре знаю своє місце» щоб не доскіпуватися до причин ваших вчинків. Коли я вже не служитиму вам, то досить добре знатиму своє місце, щоб не говорити про справи, які мене не стосуються. Коли ви хочете піти від мене, безцеремонно урвав він мене, не подумайте, ніби я дуже хочу, щоб ви зостались. Я зовсім не збираюсь умовляти вас, щоб ви не пішли. Цій справі я справедливий і відвертий від початку до кінця, та коли ви хочете піти від мене, якомога раніше, як тільки вам зручно буде мене відпустити. Мої зручності не мають до цього ніякого відношення. Завтра вранці я назавжди їду з Блеквотер парку, а вас я можу розрахувати хоч сього вечора. Якщо ви хочете подбати про чиїсь зручності. Подумайте ліпше про міз Голком. Срок найму місіс Рюбель кінчається сьогодні, і ввечері їй треба вже бути в Лондоні. Якщо ви поїдете зараз же, коло міз Голком не залишиться жодної живої душі. Нікому буде її доглянути. Сподіваюсь, я можу не згадувати про те, що, звісно, я не була здатна покинути міз Голком на призволяще. Надто в такій скруті, що спіткала її та леді Глайт, діставши від сера Персівеля чітке підтвердження того, що місіс Рюбель поїде геть сьогодні ж, якщо я зміню її коло хворої, а також добившись від нього дозволу, щоб містер Доусон поновив свої візити і нагляд за здоров'ям міс Голком. Я залюбки погодилася зостатись у Блеквотер-парку аж до того часу, коли вона, тобто міс Голкомб, не потребуватиме більше моїх послуг. Ми домовились, що за тиждень до мого від'їзду я попереджу повірника сера Персіваля, щоб він міг ужити відповідних заходів і знайти когось на моє місце. В кількох словах ми залагодили всю справу. Тоді сер Персіваль крутнувся на закаблуках і пішов від мене. Тепер я могла підійти до місіс Рюбель. Ця дивна чужоземна персона спокійнісінько сиділа собі на порозі весь цей час, дожидаючи, поки я зможу піти слідом за нею до кімнати міс Голком. Та не пройшла я й половини відстані до місіс Рюбель, як сер Персіваль раптом зупинився і погукав мене до себе. «Чому ви кидаєте службу в мене?» спитав він. Після тієї розмови яка тільки-но відбулася між нами Це запитання прозвучало так дивно А я не знала, що на нього відповісти Затямте, мені байдуже, чому вийдете від мене Вів він далі Та коли ви підете до когось іншого на службу Вам доведеться вказати причину, чому ви пішли від мене Яку причину ви вкажете, що родина роз'їхалась, так? Проти цієї причини, сер Персіваль, не може бути поважних заперечень. Чудово! Оце і все, що я хотів знати. Коли до мене звернуться по вашій рекомендації, ось причина, через яку ви пішли від мене і яку ви самі вказали. Ви звільнилися тому, що родина роз'їхалась. Не встигла я мовити й слово на відповідь, як він знов крутнувся і швидко пішов під мене в парк. Його поведінка була така ж дивна, як і манера розмовляти. Признаюсь, що він налякав мене. Коли я підійшла до місіс Сірюбель, то побачила, що навіть її терпінню вже наставав край. Нарешті, мовила вона, здвигнувши своїми сухорлявими, чужоземними плечима. Вона повела мене в жилу частину будинку. Піднялася по східця і відімкнула своїм ключем двері довгого коридора, що вів до старих єлизаветинських покоїв. Цих дверей жодного разу не відчиняли за весь час мого перебування в Блеквотер-парку. Саме ці покої я добре знала. Зрідка до них заходила, але через інші двері з протилежної сторони будинку. Місіс Рюбек? Зупинилася біля третьої кімнати з тих, що були розташовані вздовж старої галереї. Вручила мені ключа від кімнати разом із ключем від дверей коридору. Сказала, в цій кімнаті знаходиться мій зголком. Перш ніж увійти, я вирішила дати зрозуміти місь Рюбель, що її послуги доглядальниці більше вже не потрібні, тож я й сказала їй на простець. Від цієї хвилини беру догляд хворої повністю на себе Рада чути це мем Сказала місіс Рюбель Мені дуже хочеться поїхати звідси Ви поїдете сьогодні? Спитала я, щоб упевнитися в цьому Оскільки ви все взяли на себе мем То я вирушаю через півгодини Сер Персіваль люб'язно надав у моє розпорядження садівника і колясу. Я можу скористатися ними, хоч і зараз. Через півгодини вони будуть мені потрібні, щоб їхати на станцію. Я вже спакувалась. Усього найкращого, мем. Прощавайте. Вона зробила хвацький реверанс і пішла назад галереєю, мугикаючи якусь пісеньку і весело вимахуючи в такт мелодії своїм букетом. «Хвалити Бога! Я можу сказати, що це востаннє! Я бачила місіс Рюбель!» Коли я увійшла до кімнати, міз Голком спала. Я тривожно вдивлялася в її обличчя. Вона лежала у високому, похмурому старомодному ліжку, але виглядала вона ні трохи не гірше, ніж коли я бачила її востаннє. За всіма ознаками, повинна я зазначити, доглядали її належним чином. Кімната була непривітна, запелюжена і темна. Але вікно, що дивилось на пустельний задвірок, було відчинене навстіж, щоб був доступ свіжого повітря. Було зроблено все, що можна було зробити, щоб кімната стала зручна і затишна. Обман сера Персіваля всією своєю жорстокістю обрушився на саму сердешну леді Глайд. Судячи з усього, єдине зло, якого вони з місіс Сріубель завдали мізголкум, полягало в тому, що вони її просто сховали. Я тихенько вийшла з кімнати, лишивши хвору леді мирно спати, і пішла дати розпорядження садівникові привести в Блеквотер-парк Містера Доусона. Я попросила садівника після того, як він одвезе місіс Сірбель станцію, заїхати до лікаря і переказати йому, від мого імені, прохання перевідати мене. Я була певна, що містер Доусон приїде до мене. А коли довідається, що графа Фоско вже немає в домі, той зостанеться, буде так само навідувати міс Голком. Через якийсь час. Садівник повернувся і доповів, що відвіз місісь Рюбель на станцію, а тоді заїхав до лікаря. Містер Доусон просив переказати мені, що він сам трохи не здужає, та якщо зможе, заїде завтра вранці. Доповівши мені про це, садівник хотів був уже піти, але я ще затримала його, попросила неодмінно повернутися до смерку і перебути ніч, в одній з порожніх спалень, аби на випадок якої тривоги я могла його покликати. Він зрозумів моє небажання бути цілу ніч самій, в найпустельнішій частині безлюдного будинку, і й погодився. Ми домовилися, що він прийде між восьмою і дев'ятою годинами вечора. Він повернувся в призначений час. І яка я була рада, що з обачності покликала його, Ще до півночі сер Персіваль, що й за дня поводився так дивно, страшенно розходився, розшалівся. Я дуже стривожилась, коли поруч не було садівника, який пішов і заспокоїв його. То страшно й подумати, що б могло скоїтись. Майже весь день і цілий вечір він никав по будинку і саду. Вельми збуджений і роздратований». Я думала тоді, що це певне від надмірної кількості вина, яке він випив за своїм самотнім обідом. Так чи так, а я, роблячи обхід галереї перед сном, почула, як він голосно-гнівно розкричався в жилій частині будинку. Садівник зараз же й побіг до нього. А я замкнула двері в коридор, щоб крик не розбудив голком. Минуло добрих півгодини, поки вернувся садівник. Він заявив, що хазяїн геть зглузду з'їхав, але не від пиятики, як я гадала, а чи то від якогось незбагненного панічного страху, чи то від страшного роздратування. Садівник застав сара персіваля в холі, несамовито лаючись, той метався по холу і горлав, що ні хвилини більше – не бажає зоставатися в такому похмурому казаматі, як цей його власний дім, і що негайно ж серед ночі поїде звідси назавжди. Коли садівник наблизився до нього, він погрозами й прокльонами послав його мерщі запрягати колясу. Через чверть години сер Персіваль вибіг на двір. У місячному сяйві обличчя його було бліде, як у мертвяка. Він скочив у колясу і, хльоснувши коня так, що той змістя рванув у помчався геть. Садівник чув, як він лає викляв сторожиху, вимагаючи хочі відчинити ворота. Чув, коли відчинились ворота, як колеса шалено поторохтіли по дорозі, як гуркотнява швидко розчинилася в нічній тиші і не почув більш нічого. За день чи за два, не знаю точно, колясу привіз із Нолсбері, найближчого до нас міста, конюх тамтешнього старого готелю. Сер Персіваль заночував у Нолсбері, а звідти виїхав поїздом, куди, конюх не знав. Ні від самого сера Персіваля, ні від когось іншого, я не мала про нього звісток і нічого не знаю про його подальшу долю. Не знаю навіть, в Англії він чи за кордоном, більше ми з ним так і не зустрічались, відколи він, мов збіглий каторжанин, помчався із власного дому. І я молю Бога і палко надіюсь, що більше ніколи не здибаюся з ним. Розповідь про мою власну участь у цій сумній родинній історії наближається до кінця. Мені сказали, що подробиці про те, як Голком прокинулась і побачила мене біля її ліжка. Як і про що ми з нею розмовляли, не мають істотного значення для мети, поставленої перед цією моєю оповіддю. Тож я скажу тільки, що Голком сама не розуміла, яким чином її переправлено з жилої частини будинку в нежилу. Вона тоді саме спала глибоким сном. І не відає, чи був той сон природній, а чи викликаний штучним способом. За моєї відсутності, коли я їздила в Торкей, і за відсутності всієї колишньої челяді, крім Маргарет Порчер, яка безперестанку їла, пила й спала, коли не робила роботи, було зовсім нескладно потай перенести міз голком із однієї частини будинку, в іншу, оглянувши кімнату. Я переконалась, що місіс Рюбель запасла харчів і всього необхідного, аби перебути кілька днів у цьому вимушеному в'язненні коло недужої пані. Місіс Рюбель уникала відповідати на запитання, який міз Голком цілком природно їй ставила, але у всьому іншому була з хворою уважна і турботлива. Звинуватити місіс Рюбель я можу хіба тільки в тому що вона свідомо взяла участь у підлому, ганебному ошуканстві. Великою полегкістю для мене є те, що я не повинна описувати, як сприйняла Міс Голком звістку про з Леді Глайт, а згодом набагато печальнішу новину, що надто швидко долинула до нас у Блеквотер Парк. В обох випадках я старалась зарані підготувати Міс Голком так обережно і делікатно, як тільки вміла, лікар допоміг мені порадами лише в другому випадку, бо ще кілька днів після того, як я його просила завітати, він хворів і не міг приїжджати до нас. Це був такий невеселий час, що й нині мені гірко згадувати і писати про нього. Неоціненне благо релігійного втішання, яким я намагалася зміякшити горе мізголком. Довго не знаходило дороги до її серця, однак я палко сподіваюся і вірю, що вона його таки вчула на сам кінець. Я не відходила від неї, аж поки вона піддущала. Поїзд, яким я їхала з цього злощасного дому, віз і її. З великим смутком розпрощалися ми з нею в Лондоні. Я зосталась у моїй рідній Валінгтоні а вона поїхала до містера Ферлі в Камберленд. Перш ніж закінчити цей сумний звіт, я хочу написати ще кілька рядочків. Їх мені диктує моє почуття обов'язку. По-перше, я хочу заявити про своє глибоке переконання, що граф Фоско зовсім не причетний до подій, про які я тут розповіла. Мене повідомили, ніби виникла страшна підозра, проти його світлості графа, ніби його звинувачують у тяжкому лиходійстві. Одначе я не схитно вірю, що граф ні в чому не винен. Хай він не допоміг серові Персівалю відіслати мене в Торкей, але зробив це несвідомо, щиро помиляючись, а за помилки його, як чужоземця, незнайомого з нашими звичаями, не можна осуджувати. Хай він подбав про те, щоб місіс Рюбель з'явилася у Блеквотер-парку, то це було його лихо, а не провина, коли ця чужоземна особа виявилась такою ницою, що посприяла ошуканству, задуманому й виконаному хазяїном дому. В ім'я високої людської моралі я протестую проти звинувачень, якими безпідставно та бездоказово плямуються вчинки його світлості. По-друге, я хочу висловити глибокий жаль, що ніяк не можу згадати, якого саме числа Леді Глайд виїхала з Блеквотер Парку до Лондона. Мені сказали, що надзвичайно важливо визначити точну дату цієї скорботної подорожі. І я щосили напружувала пам'ять, щоб її пригадати, але силкувалася марно. Пам'ятаю тільки що це було в другій половині липня. Всі ми знаємо, як нелегко буває, коли збіг певний час, пригадати те чи інше число, якщо його не записати раніше. Тим трудніше мені це пригадати, що дуже вже бентежили і гнітили мене тоді події, які сталися пору від'їзду їзду «Леді Глайт». Я так шкодую, що тоді ж не записала, якого це було числа. Хотіла б згадати число так само виразно, як бачу перед собою обличчя сердечної пані, коли вона печально глянула востаннє на мене з вагонного вікна. Оповідь продовжують різні особи. Звіт Естер Пінгорн, куховарки графа Фоско, записано з її власних слів. «Я мушу, на жаль, признатись, що за своє життя так і не навчилася грамоти. Але я змалечку роботяща і нічим ніколи не заплямувала свого доброго імені. Я знаю, що говорити те, чого не було, – це гріх і велике зло, тож постараюсь і цього разу нічого не вигадувати. Я розкажу все, що знаю». І тільки уклінно прошу пана, що записує, поправляти мої вирази і дарувати мені мою невченість. Цього літа, що минуло, я зосталася без місця, не з моєї вини. І почула, що в будинку номер 5 на Форест Роуд у Сент-Джонс-Вуді потрібна куховарка. Я пішла на це місце. Мене взяли на випробу. Хазяй мого звали. Фоско. Хазяйка була англійка. Він був граф, а вона графиня. Коли я поселилася там, у домі була ще дівчина. Вона порала роботу покоївки. Не скажу, щоб вона була дуже охайна чи пурна, але нічого поганого за нею не примічала. Я та вона, оце й були всі слуги в домі. Наші хазяї прибули вже після нас і як приїхали, зразу ж сказали нам, що дожидають гостей з села. В гості мала приїхати хазячина Небога, і ми приготували їй на горі спальню, з вікнами на задвірок. Хазяйка сказала мені, що в леді Глайт, так звали Небогу, слабке здоров'я, і що я повинна зважати на це, коли варитиму їсти. Наскільки я пам'ятаю, Їхня небога мала приїхати того ж таки дня. Але ви не дуже покладайтеся в цьому на мою пам'ять. Ви вже даруйте мені, але мушу признатись, що це марна справа, питати мене про числа, дати і все таке. Я шаную неділю, а які там інші дні майже не зважаю, бувши жінкою невченою, хоч і роботящою. Знаю тільки що леді гладь приїхала. А як приїхала, ну і налякала вона всіх нас. Не знаю, як хазяїн привіз її до будинку, бо мала повні руки роботи в кухні. Здається, привіз він її пополудні. Покоївка відчинила їм двері і провела до вітальні. Тоді Покоївка прийшла до мене в кухню. Недовго й побула коло мене. Коли це чуємо, Переполох, метушня на горі, дзвоник у вітальні, дзеленчить, розривається. А хозяйка кричить: Пробі! Побігли ми на гору. Бачимо, лежить пані на софії, лице біле-біле, кулачки стиплені, і голову їй потягло на бік. Хозяйка каже, що вона чогось перелякалась. А хозяин сказав: То її корчі схопили. З усіх їх я знала околицю найкраще, то й побігла сама по найближчого лікаря, а найближча лікарська допомога була в Гудріка і Гарта. Це два компаньйони. Добра слава йшла про них по Сент-Джонс-Вуду, і багато людей до них зверталося. Я застала містера Гудріка, і він нехайно пішов зі мною. Та не скоро лікар зміг їй чимось підсобити. У сердечної пані був напад за нападом, і таке коїлося з нею, аж поки вона змучилася вкрай і стала слабка та безпомічна, як немовля. Тоді ми поклали її в ліжко. Містер Гудрік пішов додому по ліки і вернувся за чверть години або й менше. Крім ліків, він приніс із собою шматочок червоного дерева, вирізаний наче трубочкою. І почекавши трохи, приставив трубочку одним кінцем до серця бідолашки, а сам приклав вухо до другого кінця і став уважно слухати. А тоді, каже моїй хазяйці, що була в спальні, «Це дуже серйозний випадок. Раджу вам негайно сповістити рідних леді глайд. А хазяйка питається, «Це хвороба серця?» «Так», – каже він. Це хвороба серця і до того ж вельми небезпечна. Він назвав її достеменно, що то за хвороба. Однак я того, що сказав лікар, не втямила. Але я добре запам'ятала, як він сказав на сам кінець, що боїться, що ні він, ні будь-який інший лікар уже нічим їй не допоможуть. Хазяйка сприйняла цю лиху звістку – Спокійніше, ніж хазяїн. Він був огрядний дідуган, химерний такий. В нього були білі миші, і він балакав до них, наче вони діти християнські. Вислухавши лікаря, вислухавши лікаря, він як затужить. Ах, бідна Леді Глайт, бідна Люба Леді Глайт. Почав він примовляти і забігав по кімнаті. Ламаючи руки, мов комедіант який, а не джентльмен. Хазяйка тільки продне спитала лікаря, чи є надія, що леді одужає, а в хазяїна тих запитань знайшлося з півсотні. Скажу щиру правду він усіх нас просто замучив. А коли нарешті вгамувався, то пішов на задвірок у садочок і почав рвати квітки. Та складати нікчемні букетики. А тоді попросив мене прикрасити ними кімнату хворої леді. От ніби це щось поможе. Як на мене, то часом він бував трохи причмелений. А взагалі він був непоганий хазяїн. Такий чимний у розмові. А що вже веселий, привітний та лагідний. Він мені подобався куди більше, ніж хазяйка. Та була така злюка Слова доброго не чула Від неї Надвечір леді трохи ожила Корчі перед тим Так її змучили Що вона ні рукою поворушити Ні словечка мовити не могла А це повернула голову І видивляється на кімнату І на нас Мабуть до хвороби вона була гарненька Біляві коси Голубі очі Така тендітна Ніч вона спала неспокійно, так розповідала хазяйка, яка весь час пильнувала коло неї. Я тільки раз, перш ніж лягти спати, зайшла до неї в кімнату спитати, чи не зможу чимсь підсобити, але бідолашна щось говорила сама до себе недоладно, наче марила, наче їй дуже хотілося поговорити з кимось, хто був далеко від неї. І вона все кликала. Того когось. Першого разу я не розчула імені, а другого разу хазяїн постукав у двері. Прийшов із купою запитань та нікчемними букетиками. Коли наступного ранку я зайшла до леді, вона знов лежала знесилена, мовби дрімала. Містер Гудрік привів собі на пораду компаньйона містера Гарта. Вони сказали, що хвору. Ні під яким приводом не можна ані турбувати, ані будити. Вони відійшли в куток кімнати і почали розпитувати хазяйку, яке було в леді здоров'я в минулі роки, хто її лікував, та чи не страждала вона довго від якогось душевного розладу. Пам'ятаю, хазяйка відповіла так на це останнє запитання, а містер Гудрік із містром Гартом – Перезирнулись і похитали головами. Вони начебто вирішили, що той розлад міг подіяти на її серце. Бідолашка, подивитися на неї, така вже була кволенька. Що й казати, зроду, мабуть, була вона отака слабесенька. Згодом, того самого ранку, коли леді прокинулась, вона раптом почулася, начебто куди краще. Ні мене, ні покоївки не пускали до неї в кімнату, щоб не турбували, мовляв, її посторонні. Проте, що її покращало, я почула від хазяїна. Він був у пречудовому настрої через це і зазирнув із садка в кухонне вікно, коли йшов на прогулянку в своєму величезному брелі із загнутими догори крисами». Дорогенька, місіс Куховарко, каже він, леді Глайд почувається краще, то й я повеселіша. І цей дура зім'яти трохи свої великі ноги на літньому сонечку, може замовити щось чи купити на ринку для вас, місіс Куховарко. А що ви там печете? Смачний тортик на обід? Більше ж кориночки. Прошу вас, дорогенька, «Більше хрумкої шкориночки, що так смаковито тане і розсипається в роті!» Отак він балакав. Йому було за 60, а він полюбляв тістечка і торти. Подумати лишень! Над полудень лікар приходив знов і на власні очі бачив, що хворій стало краще. Він заборонив нам розмовляти з нею чи дозволяти їй розмовляти з нами коли б їй цього захотілося, і сказав, що для неї найголовніше зараз цілковитий спокій і спати якомога більше. Як на мене, то скільки я її бачила, їй ніколи не хотілося розмовляти, крім минулої ночі, коли я так і не втямила, що вона каже. Надто вже була вона виснажена. Містер Гудрік, оглянувши її, не повеселів. Як і мій хазяїн Зійшовши вниз Він нічого не сказав Крім того Що зайде знов О п'ятій годині Десь о порі А хазяїн ще не приходив І спальні як задзеленчить дзвінок І хазяйка вискочила на східці Кричить мені Щоб я мерщий побігла По містера Гудріка І сказала йому Що леді зомліла Тільки я надягла чіпця та накинула хустку, коли, на щастя, сам лікар ступив на поріг, прийшов, як обіцяв. Я відчинила йому і пішла з ним на гору. «Лиді Глайд почувалась, як звичайно», розказує йому в дверях хазяйка. Вона прокинулась, подивилася довкола дивним сумним поглядом, і раптом я почула, як вона тихо скрикнула і вмить зомліла. Лікар підійшов до ліжка і нахилився над болящею. Зненацька він спохмурнів і приклав руку до її серця. Хазяйка так і вп'ялася очима в обличчя містера Гудріка. «Невже померла?» – прошепотіла вона і вся затрусилась, мов осиковий листок. «Так», – відказує лікар дуже тихо і поважно. «Померла! Коли я вчора слухав її серце, то боявся, що це може статися раптово!» Почувши ці його слова, хазяйка відсахнулася від ліжка, та все труситься-труситься! «Померла!» – шепочив вона сама до себе. «Так раптово померла! Так скоро! Що ж скаже граф?» Містер Гудрік Порадив їй зійти вниз і трохи заспокоїтися. «Ви цілу ніч?» – пильнували коло хворої. Каже він. «Ваші нерви перевтомилися. Ця жінка?» – говорить він і киває на мене. «Хай побуде в кімнаті, поки я прийшлю потрібну тут помічницю». Хазяйка послухалась його. «Я повинна підготувати графа!» – все примовляє вона. Я повинна обережно підготувати графа. І так вся трусячись, пішла собі від нас. Ваш хазяїн чужоземець, каже мені містер Гудрік, коли хазяйка пішла. Він знає, як реєструвати смерть. Не можу сказати, напевне, відповідаю. Навряд чи знає. Лікар хвильку подумав, а тоді каже. Як правило, я цього не роблю та цього разу сам зареєструю смерть, аби позбавити родину зайвого клопоту. За півгодини я все одно проходитиму повз реєстраційне бюро, то й зазирну туди. Це не тяжко. Скажіть їм, будь ласка, що цю справу я беру на себе. Гара, сер, кажу я, і спасибі вам за добрість. «Що про це подумали?» «Ви не проти, щоб посидіти тут, поки я пришлю, кого треба?» Питається він «А чого ж?» – кажу я «Посиджу, сер, біля сердечної пані Мабуть, нічого не можна було зробити, сер, крім того, що зроблено «Ні», – відповідає він «Нічого, вона, певне, довго тяжко хворіла ще задовго до того» Як я її побачив Випадок був безнадійний Коли мене покликали О господи Всі ми помремо Раніше чи пізніше Правда ж сер Кажу я На те він мені нічого не відповів Мабуть Йому не хотілося говорити Тільки й мовив До побачення І пішов я посиділа біля небіжчиці, аж поки прийшла жінка, яку прислав містер Гудрік. Звали її Джейн Гулд. Мені вона здалася шанованою жінкою. Багато вона не говорила, тільки сказала, що свою справу знає. І за своє життя не одного небіжчика обрядила. Як прийняв цю вість хазяїн, коли йому про це сказали, я не можу повідати» бо мене при тому не було. А коли я його побачила, був він, мов, громом прибитий. Правду кажу. Тихо сидів собі в куточку, опустивши свої пухкі руки на коліна і похнюпивши голову. А очі були якісь порожні, наче він не так сумував, як був переляканий і спантеличений тим, що скоїлось. Хазяйка розпорядилася всім, що треба було зробити, щоб поховати небіжчицю. Певне, на це пішла купа грошей. Особливо труна була така розкішна. Чоловік покійної пані сказали нам, саме десь їзди по чужих краях, але моя хазяйка, бувши її рідною тіткою, домовилася з ріднею маєтку в Камберленді, здається що небіжчицю поховають там, в одній могилі з її матір'ю. Все зробили дуже гарно, це язно про похорон, а хазяїн сам їздив у маєток, був там, як її ховали. Він був такий величний у своїй глибокій жалобі із своїм великим поважним лицем, повільною ходою, з широкою креповою стрічкою на капелюсі, як намальований. На останок, відповідаючи на поставлені мені запитання, я повинна сказати, перше, що ні я, ні покоївка, яка служила разом зі мною, не бачила ні разу, щоб хазяїн сам давав якийсь ліки леді Глайд. Друге, що, наскільки мені відомо, він ніколи не лишався на одинці з «Леді Глайд» у її кімнаті. Третє. Я не можу сказати, що викликало раптовий переляк у «Леді Глайд», коли вона тільки ввійшла в будинок. Ні мені, ані покоївці не пояснили цього. Викладене вище було прочитане в моїй присутності. Я не маю нічого ні додати до сказаного, ні від нього забрати. Як християнка, присягаюсь, що все тут написане – щира правда. Підпис Естер Пінгорн плюс її хрестик. Звіт лікаря. До реєстраційного бюро відділу запису актів громадянського стану того району, де сталася названа нижче смерть. Цим засвідчую, що я лікував Леді Глайт віком 21 рік, бачив її живу востаннє, 4-25 липня 1850 року, і що вона померла того самого дня в будинку номер 5 Форест Роуд Сент-Джонс-Вуд. Смерті їй сталася внаслідок серцевої аневризми, тривалість хвороби Невідома. Підпис Альфред Гудрік. Професія звання. Доктор медицини. Адреса 12. Кройдон Гарландс. Сент Джонсвуд. ЗВІТ ДЖЕЙН ГУЛД. Лікар Містер Гудрік послав мене зробити все необхідне, щоб приготувати до похорону останки пані, що померла в будинку адреса якого вказана в попередньому звіті. Біля тіла небіжчиці я застала служницю Естер Пінгорн. Я зробила все, що було необхідно, і вчасно підготувала тіло до похорону. Моїй присутності небіжчицю поклали в труну. При мені ж прикрутили віко, перш ніж винести труну. Після цього, а не раніше, Мені заплачено за труди, і я покинула цей дім. Хто хоче мати мої рекомендації, може звернутися до містера Гудріка. Він засвідчить, що на мене можна покластись, і що все сказане вище – щира правда. Підпис Джейн Гулд Напис на надгробку пам'яті Лори, Леді Глайд, дружини Сера Персіваля Глайда, баронета з Блеквотер Парку в Гемпширі, дочки покійного Філіпа Ферлі, екс з Лімеріджа цієї ж парафії. Народилася 27 березня 1829 року. Взяла шлюб 22 грудня 1849 року Померла 25 липня 1850 року Звіт Волтера Гартрайта На початку літа 1850 року я з кількома товаришами, що зосталися живі, покинув Нейтрища Центральної Америки, щоб вернутися на Батьківщину. Сягнувши у збережжя, ми сіли на корабель, що відпливав до Англії. Судно це зазнало катастрофи в Мексиканській затоці. Я був серед небагатьох, що врятувалися в тій катастрофі. Це вже втретє я уникнув смертельної небезпеки. Смерть від тропічної лихоманки – «Смерть від індіанської стріли, смерть у морській пучині. Три смерті загрожували мені. Всі три минули мене». Американський корабель, що плив до Ліверпуля, підібрав усі лілих. Корабель прибув у порт призначення 13 жовтня 1850 року. Ми причалили надвечір, а вночі я вже був у Лондоні. Я не буду описувати на цих сторінках свої поневіряння та злигодні далеко від батьківщини. Причини, що спонукали мене полишити свою країну, друзів і рідних заради нового світу пригоди небезпек, уже відомі з того добровільного вигнання я повернувся, як сподівався, молився і вірив іншою людиною, стихія мого нового життя. Загартувала мене. В суворій школі випробувані небезпек, воля моя зробила сильна, серце мужнє, розум самостійний. Я вирушив у мандри, втікаючи від власної долі. Я повернувся, щоб зустріти свою долю, віч навіч, як личить чоловікові. Я повернувся до неминучої необхідності притлумлювати свої почуття, знаючи, що саме це мені судилось. Я розлучився з найгіршою гіркотою минулого, але не з пам'яттю серця про печаль і ніжність тих незабутніх днів. Я не перестав відчувати невигойного болю тієї великої катастрофи мого життя. Я лише навчився мужньо терпіти свій біль. Лора Ферлі жила в моєму серці, коли корабель ніс мене вдалину, і я востаннє дивився на англійський берег. Лора Ферлі жила в моєму серці, коли корабель ніс мене назад, і ранкове світло осявало все ближче і ближчі рідні береги. Перо моє виписує літери її давнього імені, а серце все так само плекає давню любов. Я досі пишу про неї, як про Лору Ферлі. Коли я пробую називати її ім'ям її чоловіка, мені тяжко думати про неї, тяжко про неї говорити. Мені нічого більше додати до моєї повторної з'яви на цих сторінках. Ця оповідь матиме продовження, якщо мені стане сили й мужності дописати її до кінця. Коли настав ранок, мої перші тривожні думки – і перші мої надії полинули до матінки і сестри. Після тривалої відсутності, коли вони місяцями не мали звістки про мене, я відчував, що треба підготувати їх, аби їм легше було знести раптову радість зустрічі зі мною. Рано вранці я послав листа в котеч у Гемстед, а за годину вирушив туди й сам. Коли стихла перша бурхлива радість, і до нас помалу почала вертатись тиха рівновага колишніх днів. Я збагнув з виразу материного обличчя. На серці в неї лежить таємний тягар. В очах її, що так ніжно дивилися на мене, світилася не тільки любов, а й жалість. Добра її рука стискала мою руку все дужче й дужче. Це було співчуття. Ми ніколи нічого... Не приховували одне від одного. Вона знала про мої розбиті надії, знала, чому я її покинув. Я хотів би спитати якомога спокійніше, чи не надходили на моє ім'я листи від міз чи не було якийсь звісток про мою сестру. Та, коли я гляну матері в обличчя, запитання завмерло на моїх устах. Мені забракло хоробрості його вимовити. З болісною нерішучістю я тільки й спромігся сказати, «Ви маєте щось повістити мені?» Сестра моя, що сиділа напроти нас, зненацька встала і, не сказавши слова, вийшла з кімнати. Мати притулилася ближче до мене, обняла мене. Її люблячі руки тремтіли. Сльози струменіли по її дорогому, рідному обличчю. Волтере, прошепотіла вона, мій любий сину, Моє серце стискається від болю за тебе. О, сину мій, сину, пам'ятай, що в тебе ще є я. Голова моя впала їй на груди, цими словами вона сказала все. Настав ранок третього дня, відколи я повернувся, ранок 16 жовтня. Я зустався в матері і сестри. Я щосили старався не затьмарювати їм радості довгожданної зустрічі зі мною. Я зробив усе, що міг, щоб випростатися після удару і змиритися з необхідністю жити далі, щоб велике моє горе не виливалося відчаєм а зм'якшувалося моєю любов'ю до матері і сестри. Та марно я на це сподівався. Жодна сльоза не освіжила моїх запалених зболілих очей. Ні лагідне сестрине співчуття, ні тиха материна любов не приносили мені полегшення. Того третього ранку я відкрив їм своє серце. Нарешті я зумів висловити те, що хотів сказати від тієї хвилини, коли мати сповістила мене про її смерть. «Відпустіть мене, дайте мені трохи побути на самоті», – сказав я. «Я легше знесу це, коли ще раз гляну на ті місця, де вперше її побачив, коли стану на коліна та помолюся перед могилою, де вона спочиває. І я вирушу у дорогу, в дорогу». До могили Лори Ферлі. Було погідне осіннє надвечір'я, Коли я вийшов на безлюдні станції І пішки пішов шляхом, Що його так добре знав. При західне сонце М'яко світило Крізь тонкі паристі хмари. Було тепло і тихо. На мирний супаки Із пустілих полів Злягала сумовита тінь осені. Я вийшов на вересовище. Я знову зійшов на вершину пагорба і подивився вдалину. Там виднів знайомий парк, чітка дуга під'їзної доріжки, високі білі стіни лімеріджа. Злигодні переміни, поневіряння небезпеки стількох довгих місяців ураз змаліли і зійшли в нівець у моїй пам'яті. От ніби вчора я востаннє ступав по цьому духмяному вересу. І зараз я побачу її, вона вийде мені назустріч у своєму брилику, що затіняє її обличчя, прості сукні, розмаяні вітерцем з альбомом готових малюнків у руці. О, смерте! Твоя коса скосила її! О, могило! Це твоя перемога! Я звернув у бік, і ось внизу, у видолинку, Переді мною забобваніла самітна сива церква І притвор, де я очікував появи жінки в білому Пагорби, що обступили тихий цвинтар Холодний струмочок жебонить по своєму кам'янистому річищу Огенний мармуровий хрест у білосніжній чистоті своїй Височіє над могилою Могилою, де нині вкупі спочивають мати з дочкою я підійшов до цвинтаря, ще раз пройшов по кам'яних сходинках і скинув капелюха, ступивши на цю священну землю. Священну для смирення й доброти, для шани і скорботи. Я зупинився перед надгробком, над яким височив хрест. У вічі кинувся новий напис, викарбований на ньому. Безжальні чіткі чорні літери. Жорстокою байдужістю розповідали історію її життя і смерті. Я спробував прочитати їх. Пам'яті Лори. Ніжні, блакитні очі, затуманені слізьми, Стомлено поникла білява голівка. Невинні прощальні слова, що благали мене залишити її. О, коли б хоч останній спогад про неї! Та був щасливіший. Спогад, що його я поніс тоді з собою. Спогад, що його я нині приніс назад, до її могили. Ще раз я спробував прочитати напис. Наприкінці стояла дата її смерті. А вище, вище над датою смерті були рядки. І там було ім'я, що заважало мені думати про неї. Я підійшов до могили з іншого боку, де не треба було нічого читати, де ніяка земна ницість не розділяла нас. Я став на коліна перед могилою, поклав руки, опустив голову на холодний білий мармур і заплющив свої стомлені очі, щоб не бачити ні землі довкола, ні світла вгорі. Я кликав її, я був з нею знов. О, моя любов, Любове, моє серце знов промовляє до тебе. Тільки вчора ми розлучилися з тобою. Тільки вчора я тримав твою дорогу руку в моїй руці. Тільки вчора мої очі дивилися на тебе останнє. Любове моя, любове. Час нечутно плинув, і тиша, мов чорна ніч. Згусла наді мною перший звук, що порушив цей небесний покій. Був тихий-тихий, мов легід, ковзнув по цвинтарній траві. Помалу той звук наближався до мене, аж поки я збагнув, що то чиясь хода. Ближче, ближче, і зупинилась. Я підвів голову. Сонце зависло над обрієм, хмари розвіялись по небу. Скісні сонячні паруси м'яко золотили пагорби. Пригаслий день був прохолодний, ясний тихий в цій супокійній долині мертвих. А віддалік, серед свинтаря, прохолодній ясноті низького сонця, я побачив двох жінок. Вони стояли і дивилися на могилу. Вони дивилися на мене, дві жінки. Вони підступили ще ближче, і стали знов. Обличчя їхні були сховані під вуалями. Я не міг їх роздивитись. Коли вони зупинились, одна з них підняла вуаль. У тихому вечоровому світлі я впізнав обличчя Меріан Голкомб. Як же вона змінилась! Неначе багато літ наклало на те обличчя свій відбиток. Її широко розплющені очі – Дивилися на мене з незбагненним жахом. Жаль, будило її схудле, змучене обличчя. Печать болю, страху та вічаю лежали на ньому. Я ступив крок до неї від могили. Вона не зворухнулась, не озвалась. Жінка під вуаллю, що стояла поруч неї, тихо скрикнула. Я зупинився, серце моє заумерло. Невимовний жах пойняв мене. Я весь затремтів. Жінка під вуаллю підійшла від своєї товаришки і поволі рушила до мене. Зуставшись сама, Меріан Голкомп заговорила. Голос її я зразу пізнав. Голос не змінився, як змінились змучене обличчя і перелякані очі. «Мій сон!» Тихо вигукнула вона серед моторошної тиші І впала навколішки, піднісши вгору молитовно складені руки Господи, дай йому сили Господи, допоможи йому в цю скрутну хвилину Поволі, тихо, жінка наближалася до мене Я прикипів до неї очима Тепер я дивився тільки на неї. Голос, що молився за мене, затнувся, впав до шепоту, а тоді раптом перейшов у зляканий відчайдушний крик. Мені веліли піти геть, але жінка під вуаллю цілком заволоділа мною. Вона зупинилася по той бік могили. Ми стояли тепер обличчям до обличчя, нас розділяв надгробок. Вона була ближче до напису, її сукня черкнула чорні літери. А той голос лунав дедалі гучніше і нестямніше. «Сховайте обличчя! Не дивіться на неї! Ради Бога!» Жінка підняла вуаль пам'яті Лори. «Леді Глайт! Лора! Леді Глайт!» стояла біля напису що звіщав про її смерть, і понад могилою дивилася на мене. На цьому закінчується другий період цієї історії. Читала Лілія Мироненко.